Szervusztok, Fuchs Péter és Szedlák Ádám Neurománc végigolvasós projektjének első részét hallgatjátok. Ez merült föl a Elte média szakon. Az egyik évfolyam társam, Gagyi Ági, nem lehet velünk, mert sajnos Washingtonban van, de nagyon szívesen itt lenne, vetettem fel, hogy a trendodászt azt akkor szóról szóra kéne elemezni. Tehát, hogy az egyen egy óra, hogy akkor azt végvegyük, És ebből egyet értettünk, de nem történt semmi. És ennek sok a volt. De... Eh, idén eszembe jutott, hogy évfordulója van neuroman neuromanszennek, úgyhogy akkor azzal kezdjük! <gül> nem tudom, hogy a többi könyv... meddig jutunk el, nem tudom, meddig jutunk el ma, nem tudom, hogy lesz a több alkalom. Ezt majd meglátjuk, attól függően, hogy ti vagyok reagáltok rá. De alapvetően arról van szó, hogy akkor most elkezdjük ezt az egy könyvet, hogyha érdekes, akkor lehet fogd meg máskor a következő részt is. És így tovább, és így tovább. Hát egyszer eljutunk a trendodászig. Én mindeshez, de élvezni fogom a biztos. Na. Hát előre, Már Igen. történet az ott kezdődik egyébként, hogy Neil Stevenson... Nem, Neil Stevenson, a másik, bocsánat. A game a sosehójában szerepen szerepel a mondat, utána majd heledek beszélni, Igen. hogy a kikötő felett az ég, a üres csatornára kapcsolt TV nagyon szép kékével világította be a szobát. Úgyhogy köszönjel indultunk rögtön, tiéd. Na, hát... Na, olvastam, um, nem, nem. adni olvast, igen. Na hát ez ennek a könyvnek ugye első mandata. Volt egyszer a Facebookon olyan, néha van ilyen, hogy így körbe kell küldeni az éppen által olvasott könyv első tehát Hát én nem olvasok annyira sok könyvet ezek szerint. Valószínűleg ezt írtam volna be, de nem szeretek részt venni az ilyen láncokban. Kicsit emlékeztet ez a régi telefonos, hány embert láncokra. Én már akkor lepattantam erről. Na, szerintem kezdjük el, mert úgyis nagyon sok dolog van is kevés az időnk. Öm, alapvetően én azt hiszem, hogy tárgykultúrával fogunk most foglalkozni. Tehát... Öm, előre megy, de nekem ez a könyv erről fog szólni. Kezdjük az első mandattal. Én, nyilván te is ezt a fontos mandatot, hogy a kikötő felett úgy lett az ég, hogy a televízió képernyően műsorszínet idején. Na, már most elérkeztünk el egy nagy problémához, mert nekem nincs tévém, úgyhogy nem tudom, hogy van-e még Az Az hiszem, digitálisban már nincsen. Azok a hangyák már nem futtak. De a hangyák, yeah. most már bele van programozva, hogy hangyafussan igen, de... <Fodidesz> igen, igen, de az már bele van programozva. Igen, igen, igen. eredetiben az előttében, Tune a Dead Channel van. Igen, Dead Channel. Dead Channel se igazán van. Dead de Channel de van most Silent Cycle. Már az esélyen egy csoportnak a gyerekek. Amit Feketén, meg Kékem hilálítanak. Egy valamiben egyetérthetünk. A Youtube-on, hogyha levettek egy videót, akkor ezt az effektet adják. Igen. És na az, na az kemény fordítás, az, az igazi fordítás. Tehát, igen, hangyák, hangyák háborúja. Ezeken mindig hangyák háborújának hittem, mert annak van egy ilyen egyértelmű színe. És az ilyen, nem tudom, hogy a hangyák, ez tudom, hogy miért van a hangyák háborúja, de szerintem ezt direkt csinálták, ez hogy megörüljenek a gyerekek. Igen, igen, igen. de megőrüljenek a gyerekek, mert gyerekként azért néztem azt. Tehát hát van, hát a patern előjön. Mert <gül> azért csak előjött. <gül> <a> Hagyják háborújában. <gül> Azt hiszem, hogy szakításokat most nézik, az a szakítást. <gül> igen, igen, igen. Arról nem is beszélve, hogy x második vagy harmadik részében egy gyerek nézte ezt a vacskot, és megcsinálta belőle a saját eltönt hugának a bináris óriás képét. Úgyhogy vannak. vannak ennek jelentőségei. Csak itt zerőződött. De Winter az benne a másikat, e Igen, igen. De e igen, de... de, de most nem hiszem, van olyan, aki Más nem is olvasta, próbá. tehát spoiler és az, az... nem az a... <gül> a mb most itt félnünk kéne. A spoiler amúgy sincsen a tanulófilemnek. Megjelzni, hogy van a snowcrash Igen. Egen. A Hongyú háború című regény az nagyon furcsa lett volna. Igen, hogy És ott felakad a polca a darás Igen. Mm. A helyzet az, hogy most nem arról a könyvről fogunk beszélni, de szerintem paródia. Egyébként a Snow Crash. Van, Tehát de Igen. De... a Nézd, de... úgy parodi ez a könyv tönkretette a teljes 80 éveket, meg 90 esek a technológia számára. Meg a azt egen, Mert, egen. Az már a Snow ami a következő 15 évet le. Na, nem fogjuk felolvasni a könyvet, szerintem csak a aláhúzott szavakat. Én aláhúztam a hatodik sorban a Sprawl szót. A Sprawl a téged nekem a következő lesz majd. Ja. Ami hát ugye kiderül a könyvből, hogy micsoda, de alapvetően egy óriás város. Tehát... Nem itt akartam belemenni ebbe, hanem amikor elmegy a, hogy hívják a Orgazdát, aki a készüléket a Dín? Dínhez. Igen, elmegy a Díhez. Tartogassuk akkor, hogy mikor játszódik a regény? Folyamatosan elő fog kerülni. Jó. Hát, akár most sem megugorhatjuk. Igen, csak nagyon sok puskaport lövünk el az elején. De alapvetően ez egy óriás város, aminek ki kellett volna alakulnia, de ma még nem alakult ki. És, a, és igazából a regény egyszer sem írja, mikor játszódik. Viszont vannak támpontok, amiket tudunk követni Például az, hogy volt egy háború, ami nem olyan nagyon régen volt, az volt talán a harmadik világháború, pár hét alatt lement. Van egy 130 éves emberünk, van egy 200 éves emberünk. E, nagyjából, ez a, tehát a 200 a legtávolabban, amire tudjuk tenni és hm. van egy 53-as törvényekre hivatalosznak, hogy azzal, választották, azzal korlátozták be az emléket. Milyen ne. 53-as, nem tudjuk. Engem nem emlékszem, hogy 53-at írtak volna ott a törvénynek. Ez nem tudom, hogy évszám vagy, vagy törvény. vagy törvényszám. Ez nagyon fontos. Ez azért nagyon fontos, mert Ön, el kell tudnunk helyezni szám. valahova ezt az egész regényt. Tehát én megnéztem a Nebula és Hugo díjasokat az előző 5 és elkövetkező öt évre, és... Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy ez indított el a mozgalmat, a Cyberpunkot. Ez nem, nem hiszem, hogy igaz, mert már korábban voltak Cyberpunk dolgok. Tehát amikor ez a legény kijött, abban az évben jött ki a számos felvázás is. És tehát nem hiszem, hogy összebeszéltek, hogy valami ilyesmi. Viszont amikor ezt a legényt írták, akkor még nem volt színes felvázás. A, a Cyberpunk. Nem kell de... de. De ez lehet a helye. Az biztos, hogy vannak benne kiborgok. legalábbis Androidok. Zárójel, zárójele. Angol szöveg szerint ez az a of uh, 53 uh, van. Tehát Aha. valamilyen 53. Valamilyen 53-as 53 hát törvény. Egy, egy, ötven, igen, azt mondta De hogy a, e, azért Cyberpunk talán, mert e, nehéz definíciót adnom most azonnal semmiből. Ez egy film Noir. Az egy film Noir, de az ő a A kibernetika az ugye a hivatalos tudományos a hivatalos, definíció szerint önszabályzó rendszerek tudománya. És ez odáig torzult, hogy kibernetikusnak hívunk olyan dolgokat, pedig fel embereket vagy lényeket, amelyek nem biológiai úton születtek, hanem valahogy létrehoztuk őket. És ha ezt így vesszük, akkor a rolybettés társai azok lehetnek. Hát hogy így veszed, igen, a cyberpunk fogalmát nézed, Bruce Batchel és a, a fogalmát veszületét, ez egyértelműen a mellett, Igen, de ez a cyberpunk, ez igen, meg csak a cyber. Ez azt mondod, cyberpunk. Igen, igen, ez meg cyber, tehát hogy e abban biztos vagyok, hogy a, e, e, hogy a e, e, számos vagyok, ez nem cyberpunk. Az egy, az egy cyber elemeket használó e, filmnoir negatív utópia, ez meg Cyberpunk, ami eh, szerintem ott a, eh, én szerint ott a különbség, hogy, eh, hogy végtelenül meg vannak alázva a technológiák. Tehát, hogy eh, kikerültek a utcára és hatszor beléjük rúgtak. Eh, és ez így jó, mert a technológiát meg így kell kinézniük egyébként szerintem. Skynet Azt, nem értem el Azért ezzel az, az, az utcával fogok kötekedni, Há? hogy egyszerűen a utcás részhez van -e egyetlen utcában az Isten Mart a könyvben? Nincs. Há. Időnként, helyenként papírmosi embereket beleraknak, hogy Igen, egyenki ez -e, lehet, de nem nagyon. Illetve dobnál még gyorsan a true-némzet, uh -huh. hogyha visszamegyünk a melyikor az első cyberpunk rágné, és úgyis mindig a vergnét fogjuk megtalálni, vagy, uh -huh. vagy a lőrincpag pokoljárását, uh -huh. Uh -huh. az egyik lehetséges tipp. Vagy a Shockwave Rider. Vagy a Shockwave Rider. Igen. Ja, bocsánat, azt nem tudom, de erről halltattak, hogy amikor kijött a Blade Runner-a moziban, akkor a nagy ember, mert képzően egészen megijed. Innenki azt felejünk, hogy az egész a nyilv ezt valamennyire elhiszem, hogy ez a soha nincs napa jellegű világ, itt is megvan nála. Én, én is megjettem volna a helyébe. Ezt... Egyébként nincs benne semmi szájban a százis feladatban. Tehát az, hogy egy hátteret átvesz so fucking-bat, azért látunk a filművészetben egy csomó ilyen vittes koppintást. Hát ez egy volt abban az időben, ez a, a kéti ábrázolás rá illetve a másik, a amit Cellbook-on szoktak tartani, még ezek az egy ijesztő vállalatok, amik átteszik helyen. Képen. Igen, és a azok az pírom, és sok nagyon megvannak. Azok ott vannak. Tehát uh, én, én egyébként, igen, uh, ezt elfelejtettem, ezzel akartam kezdeni. Hogyan találkoztam a regényjel? <gül> <gül> <gül> ezt ez a, ez a, ez a szakban, ez egy állandó frázis volt. Na hát én ezzel a regényjel nem találkoztam egészen 2001-ig. Szocsorban érted? értem. Én nem Szocsorban értem, de utána átmolvasom és de a szakom voltam na el kell a történetet mert rohadt jó ez összetíti képeket és nincsenek itt az érintettek amit nagyon sajnálok de hogy de én akkor már imádtam a cyberpunkot oda vissza de valószínűleg én a Shadowrun és cyberpunk szerepjátékokon keresztül és végtelen számú filmen keresztül találkoztam velük tehát mindenféle kiborgok, dübörögtek el mellettem, láttam kudarcot jobbról balról, és láttam ezeket a zseniális szerepjátékokat, amiket orbaszában játszottam, és mindig megpróbáltam megszeretni a legerősebb fegyvereket, Áris Szent és a Seduránban valami, amire nem emlékszem, és az az elfájt 44. És ezeket.. Igen, igen ezeket mindig megpróbáltam megszerezni. Na de, de valahogy mindig megsérőbb voltam, úgyhogy mindig csak osztani tudtam őket. És a, e, imádtam a műfajt, de e, azon túl, hogy tudtam, hogy van ez a regény, nem olvastam. 2002-ben történt, hogy e, egy egyetemű társasággal elmentünk e, a vér, e, Vértesbe, igen, vértes, igen. A Vértesbe, egy parasztházba. 15-16 bölcsész jött össze, és ott volt egy nagyon helyes, nagyon csinos szonya, aki äm, éppen akkor szakított, mindegy, nem lényeges. Igen. Igen, szakított, a, a, a, majdnem a, érdektelen kapcsolatán, és a, hát a, nagyon vágyott egy új társra, finoman szólva. És jött egy teljesen kopasz gyerek, semmi haj, semmi nem volt rajta, és aki programozó mai napig, és alapvetően után olvasni. Tehát a Szonya például a gyűrűkurát és a Harry Potter egészet, azt felolvasta neki. Mert hogy Tamás nem szeret olvasni. Ehhez képest Tamás, aki nekülön nem szeret olvasni, de nem is tud olvasni igazából, az a neoromán a Szonyának udvarlásképpen ott száron, a parasztházban, ahol nem volt áram, olvasta a Az ő eredeti hangja, a kikötő felett úgy szürké lett, az ég. De ilyen tempóban eljutott kb. 40. 4. oldalig. E, soha többet nem váltak el egymástól. Most a, e, a keresztnányom szülei. Tehát, hogy, e, hogy ez ilyen nagyon erős dolog volt. E, és én már úgy jöttem, el, hogy, egy igen, úgy jöttem el, hogy a három regényt azt elkértem a Tamástól, és akkor elolvastam. És akkor hétvégére meg is voltam vele. Úgyhogy ez volt az első találkozásom. E, hogy a Tamásnak mit jelent ez a könyv, azt, azt ne, gondolom, hogy nem kell, érted a fölolva, tehát ő ebben élt, akkor már jó régóta. Tehát 91-ben, vagy nem tudom, mikor volt a vallás első kiadás, vagy kettőben, ő ezt így megvette, és akkor azóta ő ezt magával vitte a könyveket. Volt egy táskája, abban benne volt ez a három könyv, eléggé durva állapotban, és, és akkor azt így, ha úgy érezte, akkor elkezd olvasni. Vagy felolvasni olyan embereknek, akik számára fontosak voltak, vezettek. Na, hát nekem ilyen volt a találkozásom, kelt? Debrecenben unatkoztam. Ez... Van én Debrecenünk? Csak hogy merre kelljen már futnom. Az egyik dolog, amit abban a városban lehet csinálni, és a másikat nem találtam meg hat év alatt. És uh, kijött a Valhalának az, a kettes számú, amiből kihagytak oldalakat, azért az nem szabad olvasni a fordító szerint kiadása, ami ami akkor volt, amikor a magyar könyvipar komolyan vettem magát egy kicsit, hát? vagy legalább én próbált könyvet eladni. Ez manapság sem mert nem jellemző úgy rá, de ott is akkor hittek egy kicsit magukban. Kemény kötésű volt, lézerkék, volt rajta csillogó, ezüstszínű bánat és egy... A neurománc. A neurománc, hát, és egy, nő, egy nőnek a fejébe vezették bele valami dolgok. Mindjárt keresek róla egy képet, és ott éreztem, hogy nekem el kell olvasni. Uh... Mert egy szerepjártékos hátterem, az, az ugye meg volt, de valahogy kardal embereket adjon őtni, kockadobással mindig sok kölyöbötetnek tűnt, mint, uh -huh. uh, mint fegyverről ugyanaztállni. Uh -huh. Úgyhogy ez kimaradt. És akkor ez behúzott. Meg volt. Voltak a szemináriumok, és volt viszont kifelé a bitünk, Ami akkor sok meg tűnt. Tehát nincsen sztorim hozzá igazából. Uh -huh. Na, valakinek van még sztoria? Ádám -e? odottak. Á, Á tényleg, emlékszem erre a kiadásra. Tényleg. Jó? Ezt, ezt most így a tájtonnak pikintjük. kell kelleg a K770-es telefon, K700-es telefonon olvastuk, mikor a A K700-es nagyon jó telefon, nekem majdnem működik. Nekem ellopták a kárv együtt. Ah, Ez a, a, a, a, a fényes kék kiadás az, amit elvileg nem lenne szabad olvassni, meg kihagytak belőle a oldalakat. Igen, szigorúan tíros olvasni, de az ezt, de, a a két két? ezt ide a, először? A kéket csillagó ezüstbetűkkel. És ez nem ez volt az első kiadás? Nem, nem ez volt. Az első kiadáson, nem, nem nem, az az első a kiadáson egy csajcögörött a... látott egy teraszon, boros e, Azt olvastam még, és is így most kezdenek újdonságok. ez én évtizedek óta világnyomós vagyok, de most kerülnek ezen a régi könyvek is. Azok, amik ebben a korszában készültek könyvek, tehát a 80-as évek vége, 90-es évek első fele, azok a könyvek az most halnak meg, válnak olvasatatlannál, uh -huh. pedig rendesen vannak terült, tehát nem láznak uh -huh. meg izé, uh -huh. és látszik az, hogy, hogy annyira minőségben készültek, akkor szarpapírral, uh -huh. szárnyomással, szárnyomással, szárnyomással, hogy így a mai szemmel nézve, sírógörcs, uh -huh. Én is elővettem az eredeti első kiadásomat és, és megnéztem most, sok év utána aforolva. hát megdöbbentem, hogy Na, nem azért olvasod, hanem rossz. Hanem azért így olvasható, mert fizikai labb. Igen. Itt a, a, e, egy. Tehát festék a rén a, a papír minden borzasztó. É, én, én nem szép, rá, hoz, szép, hoz én nem én nem én nem én nem én nem én nem én nem én nem én nem és akkor kaptam, hogy mit válsad. Az jó, az nem jó, aki valahallától, az nagyon jó. Mi ez? Ne uramat, mi ja. ez? Nem? Nagyon jó, szóval. nézzük hát ez csak szóval a kávó, nézzük a kávó, nézzük a kávó. Hiszen szaradjunk tovább, mert ezt prolon elrakadtunk. Annals inkább egyébként a kontinens másik oldalán ezért a város az majdnem létrejön. Igen, igen. igen Beülsz az autóba, és akkor ott van mindenféle városokon keresztül az a hadsáv autópályán, ami levisz San Francisco-t alapfel, tudja le Matteo, Diego ami van én, én erről a Sproulról, tehát Pozidászal. ennek exakt leírása nincsen a könyvben, hogy jól emlékszem, de alapvetően úgy képzelem el, hogy mindig sötét van, mint a Blade runner tehát is van nem épp, vagy a Dark Igen, vagy a Dark city hát a Dark City az nem tudom, mennyire volt nekem meg, igen, persze. mindig sötét van, mindig felhőkarcolók vannak a horizonton, és akárhova mész, ott nincs közvilágítás, kutyák ugatnak és fegyverek dörögnek. Um, esik az eső volt? Igen, es, perc, mindig esik. Esik az esői ja, lapó telep közepén. A fejlőkarcolok a kutys, ez nem kompatibilis egymással. A fejlőkarcolok a sziluetteit látod a távolban, de mindig a távolban van a szirulett. tehát soha nem érkezel oda, mert az a az másoknak a világa, az a céges világ, az a zajúbacuk, e, segnorú e, kiszolgálóinak a világa. Úgy, és amúgy tök inkompatibilis az egész az élettel. Ezért nincsenek benne emberek. Nyilván csak áldozatúság papírra, bár senki nem használ 150 éve újságot. Távolban ugató kutyák? Igen, távolban ugató kutyák. Nem is kell kutyák, tényleg csak távolban senki nem Senkinek nincs maguk telefonja, a vezetékes telefonok azért még Igen, de e, egyszerűen, egyszerűen nem tudták. De, de majd itt lesz, lesz majd pénzbe sok, dugós, sokkal tehát... csúnyábbak lesznek. Igen. Na, e, Racsok mögött, mikor egy zengett? Mi Mikor az zengett? de tovább mennék egyel. a racnak a, a, a jellemzéséig, amikor is a kelet-európai aciá látszott barnás szúvas fogszeret illetve a később a működés a leírása. Igen. Az egész könyben nem tudom eldönteni, hogy most akkor a bioteknológia az, az létezik és mindenkinek megkizépő és az kára bemész egy kreditcsippel vagy egy rák nulek nujennel és megvehetsz mindent vagy. Egyáltalán nem elérhető, és ezért e, ilyen k európai emberek. Rengetegszer mellettem ki e, beültetésről szóló passzusokat. Tehát amikor. E, tehát az is nagyon érdekes, hogy hogyan mutatja be a karakterét. E, Azt mondja, hogy messzire megy ez, de szinte mindenkinél, ahol lehetséges, azonnal fölsorolja a testmódosításokat. Tehát e, akárhányszor bevezet valakit, akinek egyértelműen van, Azonnal megkapjuk egy inventory hogy Cápa készült, nem tudom, milyen óra van, és valószínűleg a teste, ami majd itt lesz a következő sorban is. Pont három sorra megyek lejebb, igen, illetve talán és díszítették, mert a jövőben mindenki extrém. Igen, igen, igen. Érdemes ha. leírni az extrém. Igen. Nekem ez, ez a működő egyhangú rezgett. Tehát amikor. Focsánat, kézről lesz még szó, őrül akkor hogy, hogy néz ki, mert ő energiájáratlan. Kinek a? Kézről kéz, kéz, össze, tehát soha nem kapunk leírást. Ehm... Nagyon keveset a magasságát tudjuk, a haját azt hiszem nagyjából tudjuk. Meg egy halálrésztes pszichológia profilt kapunk egy fél oldalon belül. Meg a hasi Igen, meg a hasi neműrügyét. <gül> Többet tudunk a Igen. Igen. Igen, Igazából semmit nem tudunk meg, és ha a magára a szóra vagy neuromancer, akkor az különböző szereplőket fogsz kapni, elsősorban Moldit. Kézt miért kapnád meg ő annyira? annyira átlagosnak tűnik ez a konzolok én. Egy Tulajdonképpen? Nem tudom. É, nekem... É, Eset, esetleges ember a nevéből. Azt tudjátok, tehát azonban, hogy ráad messzire megyünk, de tudjátok, hogy miért mérő a... Miért a kéz, tehát miért a kéz csinálja ezt az egész könyvet? meg megvan valakinek? Tehát most az most összes puskaport, amit az összes könyvre akartam tartogatni. De, ki tudja, lesz -e még alkalom? Kit lesz még De hogy a Molly mondja valamikor a könyvben, hogy na, vannak nálad sokkal jobbak. Ugye, tehát nem az van, hogy a legjobb kaloszt bérelte föl valaki Winterbült éppenséggel, arra, hogy, hogy, hogy, hogy teljesítedje, hogy felszabítsa, hanem ez tök jól, tehát én akkor értettem meg, amikor, tehát amikor ezt megértettem, megértettem egész könyvet, hogy a profilja ezt mondta. A, a profiljában benne volt, hogy le fog paktálni az ördöggel. Normális ember nem tenni ezt meg. Ezt, a, ezt az őrültséget, hogy kiszabadít egy ajt. Olyan embert kellett találni aki jó, de ezt tud paktálni az ördöggel. Tehát ezért volt ez a. Hát igazából átlagnak az a jobb nyilvánvalóan. Nem egy. Tehát a molly az, az pénzért csináltak. Talán pénzért, talán bosszúból. A korto az, az automatikusan egy báb volt, egy zseniális báb. De a kéz az. Ő volt, egy kifejezetten a profilja, ezt többször elmondják a könyvvel, a profilja egyértelműen alkalmasra teszi erre a munkára. Azért, és ezt leírja, amikor a tuning rendőrséggel találkozik, hogy azért, mert az ördöggel senki mást nem paktált volna Neki tényleg mindegy volt. Tehát ő annyira nem volt már ember e ezen a pontján a könyvnek, amikor megtalálják, hogy, hogy neki nincs neki morális gátlásai, hogy hát elszabadok valamit, ami az egész emberiséget befolyásolja. Ahol korábban is szóba került, talán Moldim mondta, vagy nem tudom, hogy ez a teljesen önpusztító életet élte, fegyver nélkül mászkált Igen, tehát ez de ez a, a profiljának a része. Tehát, egy ha... És egy hónap ha... volna az utca, Igen, az intézze Igen, igen, tehát, igen, nem igen. Nem Nekik egy. Tehát a Vinternőt akkor hozta össze a csapatot, a csapatot, ha egyszerre nézzük, amikor, amikor tehát az összes többi együttható az nagyjából kezelhető volt benne, a kort együtt együttelen szabadú de eh, amikor, meg, amikor megtalálta a kézt, tehát a kéz, kéz profilját. Eh, ez a profil engem, eh, nekem nagy bányám, mert eh, ez a profil annyira működik, eh, olvastam egyszer egy novellát, ahol eh, egy profikerítő úgy talált eh, örömlánokat, hogy eh, föltérképezte, hogy az ő ügyfelének milyen érdeklődési nő kell, és odament, és ott mindig megtalálta. Tehát, hogy, hogy előre a földrajzott profil alapján, ha van valakinek olyan profilja, akkor jött. Szerintem a kéz megtalálása is ilyen volt. Hogy eh, meg volt a profil, nekem egy olyan ember kell, aki depaktál az ördöggel, de viszont elég jó ahhoz, hogy ezt megtegye, ami nagyon kicsi mesdje, olyan, akit mindenre intéz az utca, és akkor találta meg őt. Meg persze azért kell ide a, az orvosi szoftver, hogy fel lehessen a addig, hogy ismét működjön. Eszméletlen inventorít szeret össze egyébként. Tehát a, a, a, a, a, a kortól csak oda egy és pénzt alatt mindent beszerez, azért, mert winter mert már évek óta mozgat dolgokat és de hát mindenható, mert a Finnről csinál, ez az Neuromancer csinálja hiszem, a nem, azt a winterműt csinálja a Finnnek a verzióját, úgyhogy a Finn által lehallgathatatlan. Nem, menne, nem mennek bele, hogy mivel csinálja, hogy milyen interfészen megy oda, és oda csak minden megvan róla, tehát kvázi mindenható, iszonyatosan sok eszköze van, de szüksége van, ez egész, szerintem iszonyatosan ki van találva ez a könyv, hogy például egy olyan záron kell átmennie annak, aki a, a, a, a, a, a, a ki akarja szavítani, amit csak emberek tudnak kinyitni. Mert az az kell, hogy meg tudjon győzni egy embert, hogy e, szabadítsa csak őt, ami e, nonsense, mégis talál. Tehát, Addig rostálja az emberiséget, hogy meg nem találja ezeket az őrülteket. Azért ez egy kis egy legendás elem, tehát mintha valami, valami nagyon régi legendából venne átemelt. Igen. Sok ilyen van egyért. Igen, és a Gibsonnak erre van hajnama. A Gibson erről már lesznek, lesz szó, hogy például nagyon szeret történelmi, történelmi vonalakat felhozni, például ilyen legenda elemeket, vagy ami nekem a kedvenc, hogy nagyon sok képzővészeti utalás lesz majd a könyvben. És Ő alapvetően kortárs és hát ilyen a művészettel foglalkozott, mert majd már látni fogjátok, hogy előkerülnek műalkotások, amiket leír, de nem mondja, el mi az, ami szerintem tök jó. készítő a készség. Igen, igen. Vagy például a Disann nagy ügyvege a Starlightban. Na, ott tartottunk, hogy a kelet európai szivált fogát. Nekem ez a mondat egyébként sokkal erősebb, mint az első a televízió képernyős. Ugyanis... Egy felolgató? Na persze. A ez a műkarja egy rezgett. rezget. jól sok, mint a más. Ahogy egy tátszányi pohárrakomán csaport kirint föl. Most egy kis ugrás, Észrevettek készt, és elmosolygott. a kelet-európai acélra átszőtt, bornás szuvás fog Pont. Nekem eddig ez a mondat azt üzen te itt szerettem bele egyébként a könyvbe azonnal, hogy egy olyan világban játszódik, ami technológiailag ez a nyilvánvalóan megugrott 30 évvel fejlettebb nálunk, tehát már vannak kibervégtagok, de iszonyatosan pocsék rossz minőségű minden. Tehát ahol a kelet-európai acél van, ahol a műkar, műkar hangon rezget, az azt üzeni, hogy ezek valami eszméletlen szorul vannak megcsinálva. És, és engem a Cyberpunk itt vett meg, ezen a ponton. Tehát Innét legény, már nekem nagyon nagy, eh, eh, eh, hogy mondjam, nem rezgett eh, eh, hangulatban, mert innét tudtam, hogy alapvetően egy vagyunk jelenleg. Egy Föld nevű amit akármilyen technológia van, semmi nem tett jobbá. Ez alapvetően a az úgy is szórni fog. meg Ez a finoman kiegyensúlyozó, nem vagyunk elpánok. Igen, igen. Arról, hogy van, de 2.1. <gül> igen. Ugyanakkor abban a világban vagyunk, Hello. amellett, hogy később lesz Szovjetunió. A, ami lassan már megint van, tehát lehet, hogy megint, megint elfogadhatjuk valós science Fictionnek, ahol van a csúsz technológia. Ilyen piciben, mikroelektróban, emberbeépíthetőben. Igen, igen, igen. Teljesen valós fenyegetés volt, ez a szovjetek kihoznak valamit. Igen, igen, Ezt egyébként mondja is az egyik interjóban. Nem valós. Um, hm? Soha nem volt valós. No, nem, de ők An Tehát ők abban, egy, abban egy olyan paranoid világban éltek, ahol állandóan várták a szovjet flottáknak lel. a föltűnését. A 80-as évet hol volt, hogy bárkinek, akár kell tenni mondani, hogy nem valós. A nyolc át, enak, nem látott orosz technológiát közelről, bármilyen. Azok az oroszok voltak, hát, akik láttak. Az, az oroszok voltak, mert mi voltunk a nyugatiak, amiben Itt. nem való, kurvarikák. Azok mi voltak fosra? Igen, igen. De még nem járt benne senki, kémeken kívül. És ha már egyébként rac, akkor hozzuk ide a következő két mondatást. Egyrészt, mert minden szakdolgozat szokta idézni, hogy a megfizethető szépség korában, és akkor definiáltunk megint egy időpontot, vagy Igen. megint egy hogy hol vagyunk, Igen. ilyen csupnak marad, szinte ódivatónak hatott. A múzeális műkor megnyikkanta, hogy gazdá egy újabb korsóért nyúlt, a protézis szutykos rózsaszín műanyagborúkulata a hétfunkciós erővisszacsatolásos orosz katonai manipulátort takart rossz csústek, kosztos, szar, nincsen kényes újzás, katonai. katonai. Igen, katonai, és egyen orosz szüleg, mint ami kéne. Tehát ez a tipikus orosz ügéret. Kanyúsát el lehet róla indítani. Igen, Igen. Igen, Igen, Igen, és már azt csodálom, hogy van rajta a pitkos őlózsaszín Tehát az orosz dolgoktól nem ezt szoktuk. Mi, akik benne éltünk, nem ezt szoktuk, nek, hogy baritás van rajta. De csak ilyen nagyon... É, nekem, nekem ez a borítás ugyanazt az élményt idézi föl, mintha lehetett kapni Prémobilt, ami nyugatnémet volt, és a ma magyar kopintást, ami egy ilyen sokkal kifakulta műenek volt, és nem lehetett mozgatni a kezüket. Na, ezt a műenekot idézi föl nekem ez a borítás. Tehát ez a forstoric műenek. Lehet, hogy volt borítás, nem hát. ez borítás. Meg lehet, hogy a zöld kalapácsnak vagy. Pontosan <laughs> <laughs> az a volt a Pestvár egyébként, a, a, a, a zöld A zöld nagyon jó, hogy mondod, mert e most azért itt vagyunk 30 évvel a révén, most már vagyonokat lehet keresni azzal, hogy ruszkit támaszpontról leszállt kalapáslakkal borított erbés lámpákat adsz. 150 e, eurója designer dizájnert ollapon, nyugat-németek. Igen, ez nyugat nyugat hát hát. egész mai lompos, a kultúra, hogy utána is nyelvem, hogy eljegyek be, hagyjétek, hogy végezzük ilyen. Ezt én Gerbencs Párnak hívom magam, mert éppen ennek a oh. logiájára, hogy ez ezzel balra állsz. Igen, igen. Van benne valami. Neked van ezen a oldalon aláúzva még valami? Dúrványos a az szövegem, azt kell mondjam két kérdés között, nem a uh -huh. Lényegében semmi, azon túl, hogy már az első oldalon meg kéne ütnie valakinek kész egyébként. Igen. Igen. É, Jézusom, Igen. milyen lebúj már ez itt. A... <gül> ez a következő oldalt tehát egy kínai idegsebészet, bődült fel egy részeg Ausztrál. Ez is. Tehát, tehát én azért érzem ezeket a mondatokat erősnek, mert science fiction tehát nem nem indulnak a dolgok. Ez sem ide tartozik, sajnálom, hogy ellövöm, de hogy körülbelül a 40. oldalon először el az űr szó. Amikor a Lindának a francia overájáról van szó, amit amit a francia űr használnak. Itt hangzik el először az, hogy esetleg van űr is, és ott kolóniákon emberek vannak. De erre, tehát ebben nem igazából a földön maradunk végig. És most megérkeztük egy másik nagyon fontos ponthoz, nem a hanem az Overállal, hogy nekem ez a szöveg, vagy ez a könyv elsősorban divatról szól. Tehát mindig mindennek jelzői vannak, hogy miből van, milyen alakú, és milyen. Tehát olyan, mintha egy divatkönyvet olvasnék, ahol a Query katalogusnak minden ruhadarabjáról van egy-két jelző. És ennek örömére elkezdtem az alapítványt, az eredeti alapítványt olvasni, hol találom meg az első jelzőt, ami anyagra, eh, ruhára vagy bármi más ehhez hasonlóra, amit a, amit a Gibson szét eh, ír mindenfélében. Hatszik eh, meg, vannak Reoni királyság? Tessék? Vannak Reoni királyságnál? Eh, É, én, én mondjuk én 40 oldalig jutottam, és nem találtam egyet se, tehát, hogy Á, <gül> de, nem, olyan, tehát nem, tehát nem, tehát nem, tehát nem, de hogy alapvetően, és nem is el, tehát, ez már szerintem egy későbbi, Igen, uh... Moxinán. Ez 93, Egyrészt 93, Egyrészt másrészt a Wire-ben más jellett, meg harmadrészt paródiaként. Igen. <hállítás> Ugyanakkor nem, nem csinálsz olyanról paródiát, ami nem létezik. De, Wire-ben paródia az imád. Vagy nem akar lenni, vagy nem, nincsen neki Sideguest-ja, a egyébként is mindig erről szólt, hogy mi tudjuk, hogy most mi megy. Előtt hiszem, hoztam valóban a lézermutató, mert azt olvastam, hogy mindenki a Cyberpunk-nak mm. például. Igen. De hogy majd de ki is van. sokszor fogunk ilyet találni, de ha például ezt a szöveget betennénk egy wordlay akkor szerintem a Habszivast lenne az a szó, ami a legnagyobb lenne, mert hogy elképesztően sokszor mondja el, hogy így Habszivacs, úgy Habszivacs, ami, amit szerintem iszonyú sokat ad a hangulatához. Tehát ettől ha, lepusztultak, semmi nem lehet. igen. Hogy, hogy minden hasznos szóval Nem, Nem biztos, hogy olyan mert ha nem, akkor a műanyag. műanyag. Igen, igen, a műanyag, műanyag a műanyag másik szó. A borsodi vegyi kombinált támogatta a regény létrejöttét, ez egészen biztos. Igen, és, és egy, igazi, tehát, hogy mondjam, egy igazi science fictionben se hasznos nincs, sem műanyag, se kínai idegsebészet, se mindenki által elérhető szépség. Ezt teszi szerintem Cyberpunk-á az egészet, az egész könyvet. Valójában a történetéhez igazából nincs sok köze. És igazából azt kell mondjam, hogy ezért is szeretem. De, Mert én abszolút, tehát innét, most ahol vagyok itt helyben, abszolút bele tudom képzelni magam ebbe a világba, beleért az az asztal, ami ott van, aminek a, a anyaga az annyira hozzátapadt az én iskolás e, e, élményeimhez, és, és nekem az egy ilyen, e, tényleg a Medmeks-től nem volt nagyon messze, egy ilyen teljesen lecsupaszított, e, elpusztult világ, amiben ilyen előző generációk által ránk hagyott tárgyak vannak, most egyébként pont egy ilyen helyen vagyunk, egy ilyen őrült eh, van a Korvinban, ahol valószínűleg itt női harisnya és NDK legó eh, volt lehetett, ez a műszaki szám volt. <gül> Na akkor egy szokorádiót el lehetett kapni, meg néha, csak elkaptak egy-két nyugati zucot. És, eh, és ez, ez akkor nekem. Akkor szeretnénk egy mondatot erre az estére, a szociál az én Cyberpunkom. Ja, igen, nekünk nem ígértek szájberben, vagy sem. Ja. Írjuk fel valahol. <gül> nekünk pilótákat ígértek, akik meghódítják a marsot, Bajkonurba felszállva. Szóval mi szájberpakjuk a Úgyhogy nekem a kínai idegsebészet e, e, most ez a szó hozta, de hogy e, nekem egy olyan, olyan gyönyörű, és, és amikor ezt először olvastam, akkor még Kína nem ott volt almostva. Tehát e, nem az volt, hogy e, akkor a kínai idegsebészet, Abszolút azt jelentett, hogy valami nagyon-nagyon zúg dolog, dolog történik. De rettentett, a japánnál sokkal zúgabb. De ezzel is folytatódik persze, hogy a kínaiak amúgy, ö, amúgy nem tudnak annyit, mint a japánok. A japánok Igen. többet felejtettek, mint a kínaiak most tudnak. Igen. Ugyanakkor ez pont az a része, ahol viszonylag jól eltalált a, a jövőt, már, hogyha egy százfősön bármikor azzal mérünk, hogy a jövőnek az eltalálása az az érdekese, a szuperhatalmok nagyjából megvannak. És a következő mondat, Japánban már feledésben merült ismeretek is jóval, jóval fölölmúlták a kínaiak idegsebészettel kapcsolatos összes tudományát. Mennyire szar mondott. Mennyire szar mondott, <gül> és mennyire nem így működik a világ, döbben. A csibai zúbklinikák igazi csús technológiát, havonta gyökeresen megújított eljárásokat alkalmaztak, Edige, Eddig érdekes nekünk. Én megnéztem Csibát. Csibában szinte semmi nincs. Tehát ma. Csiba egy unalmas kikötőváros, nem voltam ott személyesen, nem tudom, valamelyik jöttök volt-e ákosan nézek. <gül> Biztos, hogy elmentél haváltatjártál Jobban. Van a, a lételis Tokió között. Hát a de tudom. Igen, tehát megnéztem city View, megnéztem, megnéztem műholdképen, és egy nagyon kedves japán város, aminek van egy égi de alapvetően. Hát még én nagyon butába értem, benne. igen. menj egy Tokió egyik külvárosok, vagy ilyen algolóan városok de, de nem az a teli eh, sötét. Nem, nem, de a az Le, ja. nem az a Nem, De hogy nem, nem lenne lennének De ezzel már visszatérünk, mert ez nagyon jó része, nem Tehát, hogy tehát most abból a hogy, hogy kevesen akkor ne edem, nagyváros, nem tudom, legyen nagyváros, amit mondtam, és jó, ha már nem élhet ott oda. Igen, igen, szerintem jó, jót, jót csinált, meg jó, jót lőtt bele, de de ilyen, ilyen város nincs most. A, nekem az, az maradt meg, és ezt a történetet mindig ellövöm, Vágvölgyi B. András mesélte japán élményeiről, hogy az észak-japán kikötőkben öt nyelvű feliratok vannak mindenhol. Ugye, ott a csempészek kedvéért. Japán, angol, orosz, kínai és albán. Ami nagyon mutatja, hogy az albánok, ugye, mint csempész nép, elég messzire jutnak. Ez nem biztos, hogy igaz, de nagyon jó hangzik a történet. Egyébként tudom, hogy, hogy a Szia majd egyszer sájtse, hogy több dolgot lopnak ki a gyárból. Igen, igen, igen. De hogy én nem tudom, hogy, tehát majd visszatérünk, hogy hárban játszódik a regény, de én nem látok, ilyen csivát kialakulni jelenleg. Ez a bocsánat, hülye vagyok, a Szelebörpán köztünk van. Én 6 évet húztam na egészségügyi turizmusban, és zukrinkák, borom sok helyen vannak. Tehát az egy dolog, hogy mi franciákat műtünk szét most Magyarországon olyan fogászati székekben, amik ott vannak, évente körülbelül 15-20 ezret akik elsősorban franci-arabok, mert arabokhoz nem akarnak visszamenni, viszont Magyarországon sokkal olcsóban megcsinálják, de például Lengyelországból évi két millió nő megy Hollandiába és Angliába, hogy abortus csináltasson, ami tehát a Csiba City Amsterdam, tehát hogy... E, hogy... Mosom Magyaróval. Mosom Igen. Sem lehet, azt hiszem, és ilyen hajók. Hajókon csinálják, így van, Írországban is hajókon csinálják, és én láttam ilyen hajó, Tehát akkor ez a nagyon szájverpák esemény van. Azt láttam, hogy egy ilyen nagyon gumicsolnak, a felett gumi befakolnak tíz nőt, és elindulnak vala és mint az ember gyermekében egy hajó várja őket a távolban. Aztán, a, tehát mert az nem, ilyen brit, nem, nem, brit nem, nem, nem, a Igen. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Mert ugyanolyan konzervatív társadalom, mint a lengyel, és ellenére a nálunk szeretnének életet tervezni, nem pedig állandóan babát. Ezek a zoogtlinikák, egyértelműen. Ha még nem az zoogtlinikát nézett, hanem mindig esőt a konténervárosnak, az a Csiba City itt volt egy városi piacon. Igen, igen, csak ott ilyen értelemben nem voltak zoogtlinikák. A borzsakvárosi piac az önálló Igen, Tehát az olyan szintű... Euh, Mikroklíma, mikroközösség volt, ami, amire én amikor először jártam ott, azt mondtam, hogy gyerekek gyerekeknek van a neurománcvilága. Igen, ez az. És so, ugye én sok, sok időt... időt az járt, hogy... és so, sok időt eltöltöttem ebbe és és egészségében. A kínai nyelvért voltak, ő lett volt. Tehát. És arra húzódik egyébként a 20 második számoló, japán, Japán arra mafiózó, hogy tessék Balaton ott a csípős is. Igen. Igen. igen, igen. igen. azért a, volt, Az elképesztő, hogy megtaláltam a csúcsát a műfajnak. Tehát és e, e, sok mindennel találkoztam, sok örültséggel, a magyar is örültség, meg mosom, a moson is örültség, az is örültség, tehát e, például plastikai sebészet, itt Balaton felvidék, hívíz és, e, és ugyan itt e, magzatelhajtás. Tudjátok, kik ki, ki járnak oda? Tudja, valaki Fog, gazdag, német, középporú nők. Oroszal. Nem, nem. Bécsből, muzulmán, vallás nők. Asaros. A férjük előre eltitkolják, azt mondják, hogy plasztikai sebészetre mennek, és akkor hajtatják el a magzatot. Egészen elképesztő, iparág épült rá erre, itt Magyarországon. És van egy másik, ami szerintem szintén embötessék, tehát ez a ez, ez megvalósul Cyberpunk. Miben a legjobb Törökország. ország? Pasis, Pépes. Bölcsöki. Zukvénikákról beszélünk emberek. Akkor Haj és bajusz beültetés. Oh, Igen. Nek is? Igen, szerint. Igen, szerint. Ki, ki és beültetés. Az önmagában, önmagában egy, egy agybaj, hogy a török, déli-török tengerpart az ideális resort town, ami igazából olyan, mint nekem a ilyen régi online játékok szerverei, hogy ott belépsz, de ki lépsz, nem lépsz bele, igazából bárhol lehetne, de ott vannak a megfelelő klímák ahhoz, hogy európai, tehát ott nincs girosz, ott nincs döner, ott nincs köfte, ott európai kajákkal letetnek embereket. Nem is még oda sok. <hállás> nem is te vagy a célcsoport. Már még nem vagy te a célcsoport. És, <hállás> e Meg kell büntetni a e <hállás> e <hállás> e <hállás> És... E Önmagában egy ilyen zárt szervén, ami tele van egyébként fogászati dinkákkal, de most már nem fogászatban a legerősebbek, hanem fájér magyar beültetésben. E, tehát, oké, értem én a kínai zucsebészetet, de ez még szörnyűbb. amit a valóság összeadott, az még szörnyűbb. És nem ennyire centralizált. Tehát, e, e, nagyon messze vezet, de tudjátok például, hogy Horvátországnak miért nincs egészségügyi turizmusa? Mert e, nem alakult ki hozzá a megfelelő egyetemi háttere. A ideális a hely. Tengerpart, eh, pálma, majdnem pálmafák, csak pont nincs az izé, eh, éves vásáruk, és nincs egy akkora fogászat életemünk, mint Magyarországnak, ami termelik ki ezeket a... Eh, egyébként ezt is el kell mondanom, ha már itt vagyunk Cyberpunk Vigyben, életemben először eh, 94-ben, 5-ben találkoztam implantátummal. Hát ezenek nagyon örültem, mert akkor már nagyon Cyberpunk 2020-at játszottam, anyámba ültettek be implantátumokat, és nekem kellett elmenni érte, azok voltak az első, úgynevezett baziális fogászati implantátumok. Aztán még nem tudtam, hogy 6 éven keresztül implantátumok eladásával fogok foglalkozni fogászatokon, de nagyon durvá hangzik, nem? És hány funkciós volt? Egy. Azok vagy egy funkciós volt, és nem volt látható. Tehát bárkinek itt közünk járt a szájában három, és én nem tudok róla, mert azok nem, nem szovjet műkarok, hanem azok ugye implantátumot ott a fegyver, tehát Svéd, Izraeli és Német bárkák voltak, ezeket ültettek emberekbe. Hát azért az elképesztő. Na mindegy. Köze, el, el a kínai Először elmitik a cyber tér, Elősz Először kiber a, tér, a kibertér, igen. és már itt is uh, vizuális, és mindig ez, ez vissza fog jönni. Ugyanazt írottuk ki? Nem, de nekem másodban van írva ugyanaz a szó. Először nem a kibertérről, itt kötőjel van, nálad nincs kötőjel. Köszönöm. tovább. Igen, igen, igen, igen. A Matrix a szinten űrben kifénylő, fénylőn kibomló logikai rács. Vissza fogunk idejönni, mert nagyon sok lesz, és az összes, összes Matrix leírásban az a nagyon izgalmas, hogy, hogy, hogy tök térszerű, megvannak ugyanazok a épületek, ugyanaz a skyline, ami, ami megvan a városok leírásánál, és szinte egyáltalán nincsen civil internet. Nem, nem, nem, nem na, nincs is az a rész, na, tehát. Nagy, nagy cégeknek vannak nagy kockái, amit uh, jegek őriznek. Igen, és a köztük lévő tér az nem websajtokból áll, ahol különböző típusú információk vannak, hanem ez a nagy adapt semmi. Nézzel rács. Igen, nézzel A Facebook, az Amazon, a Microsoft, a Google és az Apple. Igen, ezek a piramisok. És az egészet a Tron felül. De közte ott vagyunk igen. mi? Igen. Még. Itt. Még. Igen? Még. Még. Nem, de azért többször megenéket jövő a baltást. Tehát nem, nem, tehát egy, nem ha jól embekszem, akkor egy ellentét van a szabadon elérhető, tehát az olyan Igen, ez férés, ahonnan pármét alérhetsz, és az olyan hozzáférés, ami a civileknek van, amin, ahol meg a korlátozott ez, ez az olyan, mint hogy két külön tér három A Három-négy külön szinten vannak ezek a dolgok. Mert van, van egyrészt a civil kibertér, Uh, van az, ahová a ízé, konzol járnak el az adatot, és ott már lehet látni a jegeket is. Ezek egyre mind... magasabban vannak, ez fontos. Mert mindent látni lehet. Igen. Uh, van a Steam, ami tud uh, 3D testtél, mint mindent. Igen, de az a, nagyon más. Amit a, a sokik nem használnak. És, és van még a negyedik, a játéktermek. Játéktermre is fizet. Igen, benne, az majd itt lesz. De hogy a, a Steam, az azért más, mert a Simsteam minden neve is mondja, az gyakorlatilag egy olyan eh, szapanapá... Tehát az a Videomagnó inkább, amit a Videomagnó lehetett volna. Az egy olyan tudsz, amit benyomsz, az egy drog. Egyébként itt is azt mondja, hogy bármilyen speedet szeret, nem tudott nem a matrix Tehát nem tudott a matrix hasonlítani. Igazából az egy... Eh, eh, olyan érzéki elváltozás, mint amilyen a drogok okoznak. Az egy magasabb útzállapot. Igen, Én igen. A szímszív, ez passzív, ez befogadó. Ha jól értettem, van egy ilyen része, ahol elmondja, hogy működik. A Tarek Link, a Strange Days film az egyébként, mégis lába lesz jól mondatja. Igen, igen, igen, a Strange Days. Nem tudom, van akinek nincs meg a Strange Days? A halál napja, magyar címe. Igen. <gül> nagyon jó fordítás. Mit nézünk mást? Igen, azt kell néznem mást. A tévében <gül> nagyon jó film. Imádom. A Bobák Földjét utáltam, de ezt imádom. <gül> szerintem nagyon jó film. Viszont az a sims szerintem, ha jól értettem, az nagyjából olyan lehet, hogy amikor benyomod, akkor azok, akiket látsz így, azok alakulnak át Sims-Tim Tehát, hogy az egy ilyen féltudatállapot. Tehát nem az van, hogy kiütöd magad is elfekszel? Hát, hogy otthon ülsz a kanapén és, és nézed az agyadban a vizaurát. igen. a TeamStream-et, befogadás, szimulás, stimuláció szintén. Igen. igen, csak az, hogy ugyanarra, te, ugyanarra a technológia ráépítve, ráépítve 3-4 szintű dolog van. Igen. Igen. Tehát van a TeamStream, amikor kapsz egy teljes iratot, van a Matrix, amikor kapsz egy teljes valóságátiratot, aminek is, szara gondi. grafikál és mozogsz benne cserébe. És, uh, és, és vannak az crt tv és lövöldözős gépek lent, ahol mindjárt fogunk szaladni két oldalon belül. Igen. <tong> Európa. Tankcsata Európa is. És a Varázslok ami annyira, annyira 80-as évek árkád címek. Tehát a játékok, azok a retőjátékok, a mai napig játszok, azoknak is ilyen címei vannak. Ez a Wizard Castle, Angband, NetHack, Visas of volt, Ez a generált Igen, de az Európa, a tankshot Európa Igazából nem, az nem, az egy stratégiai játék De nekem voltak olyan amigás meg meg egy tudtok, amik abszolút ez a tankshot Európa És teljesen is tudom a képzelni Igen, igen, igen, pontosan igen, igen. Pontosan, igen, igen. Hogy, hogy ők azt gondolták, hogy majd ez lesz egy Tehát jobb grafikával, de mindig ez jön Jó. Kicsit igazuk van Igen, kicsit igazuk van az ja. az. Igen. Na um. Az a pillanat, amikor rakjuk fel teljes képen Jóra Hermést. Minden Gibson-os beszélgetésben kell egy Hermész 2000-es, amin írták. Köszönjük, durva. És a Hermészhez még egy dolgot kell elolvasni. A Science Fiction Studiesban jelent meg egy interjú gibson és sterling amikor a Difference Engine-t írták. És, és van ebben egy sztori, hogy egy nap felcsörögte Sterling gibson hogy van ez a számítógép dolog, és ezt neked nagyon meg kéne nézni. És utána a következő közös azt már így csinálták, és küldözgették egymásnak a verziókat, és nincsenek kéziratok. És mind a ketten a neofita lelkesedéssel mesélik azt, hogy... És akkor átírtunk, és bekopypészteltünk egy szöveget, és senki nem fogja tudni, hogy oda egy szövegben be van copypésztelve. <síris> és ekkor nagyobb tíz éve vagyunk ez a Neurománc után. <síns> És nyilván az ott egyébként bölcsészegezre találták meg azt, hogy... ...dényleg ő egy hogy szétszedett ne hagyom s Igen, igen, igen. Lehet, egyébként több írógép is van, azt is kiemeltem. Menjünk tovább egy kicsit, mert hamarosan jó területek jönnek. É. Egyébként korban már vörproszessorek korában vagyunk, ugye? Hogyha, hogyha meg gondoljuk... Hát, e, igen, a csak a csávó nem volt nőrt. Igen, 82-83-ban írta akkor már hónapunk 10 volt, volt, igen, volt, volt, volt, volt, volt, az, az, hogy volt, volt, volt, nem, mondjuk hardveres eszköz, mint a szoftverdel. Igen, igen. A, a furáriógép születő. Igen, az volt. Hát az már akkor száz volt meg volt. Tehát a, a, nyomda, a nyomda, igazából olyan dolgozott, mint a mai Wordünk csak Ez igen, az szoftver. Igen, az Igen, a Igen, igen. Igen. igen, Ez még ugyanaz a kor volt, egyébként 84 ben amikor emberek titokban írtak uh, különböző országban dolgokat írógépen, és utána hogy az élethez van. A, a, igen, igen. Igen, igen, igen. És közben feldobtanak egy másik kedvenc idézetemet a, a kijelzőre. Ez egy uh, 90 -e nem tudományos interjú Gibsonnal, ahol arról beszél, hogy, hogy a kibertér az a hely, ahol a interurban telefonhívások történnek. Aha. Skype. <gül> hát végül is, ha ezt összekapcsoljuk az Amber aki az Oregonból jött, uh, ilyen érdekes lány a ted előadás, azt mondta, tulajdonképpen minden telefonálás, teleportálás. Uh -huh. szóval, hogy Elég <Szor> ah, messzire nézzük, és egy picit bungee hozzá. pont olyan, mint a 5 összekrényi időgép szóval. <Szor> Ez, a, ez a, hogy, a, hogy a kocsiban telefonálás okay. a hogy te Igen. a fagyadnak az a része, ami a helyismereteddel foglalkozik, és átlag téged. Oh. Tehát, hogy te máshol vagy, ahogy Igen. mondjuk is, de hogy, de hogy ez egy neurofógiai is. Tehát, nyilván egy EEG-vel nagyon máshol vagy. nagyon de azt át van kötve. <gül> Úgy próbál telefonálni, Mi Mondom, arra a Én már nagyon sokat tudnám a telefon akkor igen, a Flatline. Áldom, hogy ha már valaha szálltál egy könyv miatt később a buszról, igen. akkor tudod, hogy könyv is valójában egy időgép, és nagyon-nagyon csúnya dolgunk vagyunk bele. Egyébként ez teljesen így van. <haz> Nekem én évek óta csinálom azt, hogy vagy olvasok, mindenféle ütőkön, vagy játszok telefonon, miközben közlekedem. És én effektív úgy érzem, mintha egy másik világból, tehát itt kiríptem volna a kielveket. kérdezték meg a négyes hatoson, hogy ha én zenét hallgatok és olvasok egyszerre, akkor hogy tudok a külvilágot figyelni? Ja, hát legalább tőled kérdeztem, te nem szoktak. Tessék, mondd mondom, a választ. <gül> a perifériás látással látom, hogy hol tartok, élek én, én, én néha felnézek, hogy merre esik. Az útvonalat ezerszer jártam, a perifériás látással szívdomban vagyok, hogy hol tart valójában a busz. És visszaértünk a simstim Igen, és a simstim Amit egyébként sokat foglalkoztam ezzel az a ügyel. ahol én jártam egyetemre, ott volt egy óra, ahol a simstim foglalkoztunk. Sokat. És. Sajnos a óra adott tanárban nem tudott eljönni eh, Ragoanet, és eh, ott eh, rengeteg olyan kísérletről mesélt, ahol például tipikusan ezeket a stimulációkat befolyásolták. Tehát eh, azt csinálták, hogy eh, mindig ugyanaz, tehát ez tipikus, hogy a buszon eh, mindig ugyanúgy megy haza az illető, és eh, megcsinálták vele azt a trükköt, hogy eh, egy kicsit más útvonal, de kanyarodás nélkül más útvonalat vett a busz, és eh, eh, tehát rekreáltak egy ilyen, tudjátok, mint a Toxic című filmben egy ilyen e, e, kamó e, részét az utcának, és amellett ment el, és nem ismerte föl. Tehát tudta, hogy nem az szabad lennie, és nem ismerte föl, de ez egy tök bonyolult kísérlet, ennél sokkal egyszerűbbet mesélt, azt nagyon szeretem, azt mindig elmondom, hogy e, e, azt mondták az illetőnek, letettek 6-7 tárgyat elé, és hogy fókuszáljon kifejezetten egy bizonyos tárgya, de nagyon, nagyon fókuszáljon. És, és teljesen ráfókuszálta arra a tárgya, és emlékeznie kellett a többi 4 ötre is, és azokat kicserélték fokozatosan. És utána mondták neki, hogy jó, akkor most fordulj ide, és mondjál, hogy mi volt az összes tárgy, nem csak amire fókuszált, és utána visszanézett, és, és, és, és el tudtam mondani, tehát nem volt annyira bonyolult a kísérlet. És akkor elkezdték azt csinálni, hogy letakartatták vele minden mást, csak a tárgyakat, és úgy cserélték ki, és akkor is még vissza tudott érni, és utána azt a trükköt játszották el vele, hogy nem takarták le, tehát megszokta, hogy mindig csere van. Nem takarták le, folyamatosan a tárgya koncentrált, és mivel tudta, hogy nem kell figyelni a többit, mert azok maradnak, ezért amikor akkor kicserélték, akkor visszamondották vele, visszanézett, és ugyanazok a tárgyak voltak, pedig azok nem azok voltak, már kicserélték, csak ő azt látta még mindig. Tehát megérdezte az elméje, kondicionál volt, sok, elég szó, Tehát összesen 12 héten át csinálták vele. Tehát már kurvára unta, de megszokta, hogy azok a tárgyak vannak ott, csak mindig manipulálnak velük. De azok már rég nem azok a tárgyak voltak. Mert, mert automatikusan stimulálták az agyát. Így működhet a szívszín valószínűleg. Tehát ezt akartam is mondani az egész regényhez, hogy semmit nem találtál el működésben. Tehát az orvostudomány nem adta, a kibertér nem adta, a telefon nem tart. de ennek valószínűleg van egy oka, az, hogy alábecsültük a rezisztenciáját ezeknek az elemeknek. Tehát eh, amikor racnak van egy kiberkarja, ami levesznek, fölraknak, azt van, és zümmög. Eh, ez tök hangzik így, és azt feltételezi, hogy mind a legó embernél kiveszel belaksz egy másikat. De valószínűleg nem ez van, tehát eh, ebben tévedett akar az az orvostudomány jelenlegi állásáról gondol a dologon. Mit tudom, hogy micsoda? De tehát, ezt nem mondom, hogy a legegyszerűbb implantátumokkal, mert baromi érdekes dolgokat láttam kezdve attól, hogy egy faszinak lelőtték az állkapcsát, lerobbant egy shotgun lövéstől. Ezt ismeritek a sztorit? És hogyan kapott új állkapcsot? Ezt mondjuk a fogászat miatt, ezt is. De hogy csináltak neki egy háromdíján mutatott állványt a saját állkapcsának a mintájára. Abba csontpótlóanyagot tettek, ami egyébként marha csontból van, nagyon sokat, nagyon-nagyon sokat. És az volt a cél, hogy ha ezt beültetik az állkapcsa helyére, akkor ne ki a szervezete, ezért mindezt az ő testében kellett fölnöveszteni, ezért bevarták a gyomrába. És ott megcsontosodott, ránőtt a hús, és azt vissza operálták az arcára, és akkor lett neki állkapcsa, és vele rágni is. Viszont ez egy az hosszú folyamat volt, négy vagy öt év, és olyan ötököt kellett szednie, hogy tulajdonképpen WC-re is többen vitték. Tehát, hogy, hogy ez a bazineiz folyamat volt, nem annyi, hogy lecsapják ki a kezét, fölrak egy izét egy 30 kilóval nehezebb, nehezebb és 500 kilóval nagyobb a tűtőkart, mint az izébe a Deus Ex Human revolution ben és akkor ott van átcsapja a falat. Tehát nem ez történt, valami lassan haladunk ahhoz képest. És ez nekem tökéletes, érdekes, mert, mert azt ígérték, hogy, hogy még az én életemben lesz, e, e, hogy is hívják, lesz e, alfakonverzió, hogyha valaki látszott cyberpunkra, tudja mi az, mindenemet kicserélik, csak az agy marad. E, mert elvileg ez lehetséges volna, majd egyszer valahogy. És itt olyan van, hogy megopálják és nyolc nappal később már be tud menni a Hát sok olyan operációt csinálnak ma, ami nyolc nap után még igazából örülszöföldözkelni az ágyból, és nem ültettek bele semmit. Meg aztán valahogy ültetnek is, mert vannak olyan kihetetlenen beültetések, de valahogy ez nem megy még. Tehát ez gyorsan gondolta, sokkal a tévének, nek tehát hogy Hó, TB az már, tehát kívának történik. Elértünk oda, hogy engadolt a könyv. Melyik Szerintem nádrész alá van húzva. kéz 24 éves volt. Aha. Igen, ez egy, ez egy hosszú egy beszélgetés 40-50 egy, egy éves kiégett embert játszik végig regényben. Igen, és huszonnégyre áldásul. Annyira fiatal, de annyira attól fiatal. Egyébként nem, nem, nem biztos, hogy ettől jángadált a könyv, de az biztos, hogy piszkosul fiatal a főszereplő. Tehát a két éve volt a szakmában. Hát két év, hát az, <gül> az semmi. Látszolva. Biztos, hogy végutóbb be akart kerülni a kemény kóbolyok világában, mert azt leírja. Meg írja, hogy a tudósok milyenek voltak az ő idejében. Mit, ha van, kurva beszelett volna. Hát 24 éves. Tehát ez nem a ridik, aki 300 éven olvasztanak ki, és 40 éves, de 5 millió embert megölt már. De... És ott van egy kicsit később az, hogy Lonnie aki meg a, a befutott, seyeming Szi -szi. Aki nem japán, japán van. Nem japán, futtat. Akik valószínűleg nem armítottak. Igen, aki 30 év van a szakmában. 30-30 év felett van Aha. valamivel, és akkor egyszer csak oda utazott. Tehát maximum 40-45-ös. És vannak 130 éves embereink, akiket viszont ki fejezet alatt. Igen, Nagyon. Dén az, aki folyamatosan megújítja magát, mindenféle ilyen sejtregeneráló... Igen, dolgok. igen. Igen, igen. Nyilvánvalóan sokat költ, költ rá. Igen, igen, sokat költ rá. És nekem van egy elméletem, hogy ilyen emberek léteznek. Tehát mm. e, én értem mondjuk Hollandiában fél évet, Angliában három hónapot. Angliában mondjuk szarhelyen voltam, de Hollandiában elég gazdag részen. És ott az emberek egységnyi időben a Magyar megfelelő korosztályokhoz képest 10-15-tel fiatalabbnak látszottak. És nem tudom, hogy az járnak el, mert ennyire stresszmentes az életük, csak futni. Járnak egyébként, az a tudom <gül> <De> Hát tényleg, <gül> hát így meg sírálta azt. Hát, figyelj, a bevárod, és megnéz egy ilyen külföldi, ümbélyes turista csoportot. Igen, igen, egyébként... Tehát, igen, tehát, azt mondtam, hogy azt mondom, én belvárosra dolgoztam, akkor találtam hogy azt a metatörvényt, hogy a külföldi a metat megkülönböztetni megkülönbözni szó nélkül, hogy e, nem konikás a szemel. és is van valami. Az és 15 fokat feljött tartja a fejét. E, én igen, mindig látom a belegbe külföldet. Belegbe szállnak, mert hogy hmm. akkor ránézel. Tehát Nekem egy nagyon-nagy sok volt, amikor egyszer a föld alatt én utaztam Jimmel és valakivel, végig mentünk egészen a hősök teréig, Tényleg, le kellett ülnöm utána, mert remektek a lábaim. Uh, Jim és a haverja, azok, uh, ez is egy régi mániám, uh, azok Erkenazsből uh, jöttek, ezt onnél tudni, mert Erkenazs, mint ami 76 volt rájuk írva, úgyhogy ők nem, olyan, nem olyanok, mint a magyar New vagy magyar átlagemberek emberek, hogy fölvesztek mindenféle pólót, amit írva vannak dolgok, hanem ők a saját cégük pólóját viselik. Ami történetesen úgy néz ki, mint egy szabadidő uh, Jim autószerelő volt, és úgy döntött, hogy utazgat egy kicsit, mert belehallgattam a beszélgetésükbe. 84 éves volt, egész életében autószereléssel foglalkozott, nem ő volt a bolt, ő csak ott bedolgozott, tehát segédmunkás volt, és most elmegy megnézni több kelet-európai országot is. 84 évesen. Ez nem jellemző a magyar nyugdíjasokra. Azt se 84 éves. Azt hogy Igen, de hogy utazzanak, nem túl okos emberek utazzanak és, és Termékbemutatóra. Hát termék Termékbemutatóra. Egyébként nálam vannak halálos büntének, a gyerekgyilkosság és a termékbemutató szervezésre az egy szinten van De hogy ezek az emberek ráadásul nem is csoportban, tehát nem az volt, hogy így egy, egy, egy, egy ilyen OTP túrával át, erve, elszervezték őket valahova, hanem baráti társasággal utazgattak Kelet-Európába. Ja, ezért ez nem akkor a, a durális. Az a amikor először láttam, 90-es évek látok internetet. Én akkor, 95-96-ban a testem attól, hogy Amerikában milyen hobbi projektek milyen minőségen futhatnak. Igen. Hogy építesz távcsövet, Igen. rakétát, Igen. ezt, azt, az Azért eltelt 15-20 év, és Magyarországon egy csomó hobbi projektet, nagyon faszán lehet nyomni. Ami 20 évvel ezőtt Igen, tán, de az, az, az a, a klév, az a felső pár ezer geek, Nem, aki nagyon nem Nem, tud. nem, nem, nem. Nézd meg, hogy azok, akik Nézi, izé, 100-200 ezer fontos autóból építenek pályát? Az, igaz, igaz, igaz. Az, az nem a top 10 ezer, Egy ilyen airsoft versenyekre járnak a Big Bull- és az is. Hát az, az, az, az, az egy másik gégség. Kiskumhalasi rakétaszak akkor azért még nincsen. Ebbe te biztos? Én vagy? sem vagyok benne biztos. A társadalmi Magyarország erős volt külügyüli bácsiak kára, de te a hobby projekteket tudsz csinálni már Magyarországon is nyilván nem azon a szinten, de mindkét. De nem azon a szinten, ami Eha, a, hírom, szélelek, a probléma inkább a belső igényessége van Magyarországon szerintem. Tehát a, a, a, a rakdműköszékenyűkös hálóan is már jó lesz és működni fog, és soha buszka vagyok rá, és csinálok, csinálok rá egy és az egész világnak elkürtölöm. Sajnos ez a jellemző, ha meg lenne az az igényesség, amit mondasz, akkor a, a, a feljelent megvaló? És amikor meg is van, három Istennek, de sajnos sok ellen. Hát csomó mobi projektről tudunk majd látni. Persze, persze Na, tényleg vissza a, az a az az az évente megújított génkészletre, és a nyugdíjasokra, akik ezt használják. Én ezeket látom, és külföldiek. A hazai nyugdíjasokon nem látom ezt a megújított génkészletet. egy -e. Meg az otthonkkal. Húlók készületüket Igen. Talán még ott sem egyébként. Visszaértünk a Igen. Uh, viszont, következő mondat is tökéletes érdekeségeként. Yep. Uh, még mindig a kéz jellemzésénél vagyunk, és tényleg nincsen semmi a külseiről. Mm. Viszont az egyedi kialakítású kibertyéri desz, uh, deckjébe csatlakoztatott dolgokat, amiket amúgy nem ő írt, Igen. hanem a nála egy fentebbi emberek szedték. Ez beszénevezett majd a És mind a kettő piszak az, egy, az, az, az egyedi kultusz. Tehát a, a regényben nem vagy alig van tömegtermelés. Találkozunk különböző szintű technológiákkal, az egyik a egyedi kézműves deck, amit a legmerőbb csávó használ. Találkozunk műanyagból beleöntött gyári prototípussal, aminek létezni sem kellene a gyárfalaink kívül. Bóti, bóti laptop nincs. Katonai. Katonai, katonai. katonai dolgok vannak. Katonai dolgok vannak. A tárgyak közül rengeteg módosított tárgyal találkozunk. Ilyen lefelítszelt csövű pisztoly, olyan szik összetekert egyedi fegyver, de tehát nem az van, hogy így föltépik az acskóban és előveszik. A legtöbb tárd nem ilyen. Én a tárgyak módsz vagy ilyen? A hapszivacsot. A hapszivacs, abból végtelen van. Még a hapszivacsból végtelen van. Igen, igen, igen, pontosan. Pontosan, és nem véletlenül. Tudom miatt ő három hajdal később, majd a revolver, amit viszont bérel, mert saját revolver nincs de a szüksége. A, de azt custom deck-e is tömeggyárt ott alkot Igen, csak egyet igen. itt. Hát, tehát hogy, hogy, ahogy egy, egy PC-viget összeraksz ott valami. Ha Szen... a, a, a tömeggyárt ott lenne a revolver, akkor miért bérli és miért nem veszi meg? Tehát annyira mert nincsen nincs a szüksége. Nincsen igen. Tehát igen. Hogy... Jó tudjuk, igen. kész profiáról beszélünk. De igen, két képtest, a Egyedi a, a dekje, mint ahogy a, a, ahogy a billentyűzet készítő hobbi a billentyűzete egyedít. Tehát, s, egy kész napjára jön össze gyakorlatilag. Igen, csak igen. szerintem az, az a speciális benne, hogy egyedi programok vannak, tehát ez nem olyan, hogy van egy Google account-od és kilopják alul a géped és akkor Belépsz a következőbe, hanem ez egy ilyen fölépített dolog. Tehát ilyen egyedül. Tudom, tehát vannak, vannak bele például nepperek, meg olyanok, akik kifejezetten a szoftverre specializálódnak. Nekem nincsenek egyértelmű képeim arról, hogy például a Pirates b hogyan szerez, vagy nem is a Pirates az már csak egy elosztó, de mondjuk egy hacker csapat, hogyan szerez meg filmeket. De vannak elképzeléseim abból, hogy milyen fölhívásokat tesznek, néha mondjuk mozegépészeket keresnek, vagy újságírókat. De ez a egyedi szoftver, meg az egyedi módosítás, ez sokkal-sokkal kevesebb hatású és ritkább, mint ami ebben a könyvben le van írva. Mert ebben a könyvben, itt tényleg én birtokrom a Kuang-ot. Tehát nálam van, ez egyetlen. Nem ebből a vásolatot csinálni. Még minden, minden fizikai. Igen, no, igen, ez az. az, az, az, az. Nem tudta, hogy egy igazából hogy nagyon menő hack-hez fognan dolgozik. Azzal az, nem, hogy letöltögek, hogy erre gyártott programokat is érkenek, de nem tudják ki tudja alni, úgyhogy még csomó saját valósításnak tudni mindezben. Van rá igen. Hát. Viszont... A, so, a saját módosítása valószínűleg megírja, de a Metasploit-hoz. Tehát, hogy a keretrendszereken belül gondolkodás Igen. inkább van, mint, mint a teljesen alapjáról felépített minden. Egyedisség az nottripagban értelmet lenne. Igen. tehát az arra szálló tértéke. Tehát, hogy beszélve Igen. a a lövérneti megoldást, és ő annyival több, hogy ő azt tovább módosítja, annyival jó. Hát, hogy jobban relicszeli. Igen, jobban relicszeli. Igen, jobban pénzügyi helyezeti szoftveri partban, úgymond ez nagyon is jellemző, tehát a Linux világban, vagy az Amiga világban, ahol egy, az Amiga tipikusan nem a gazdag gyerekek játékszere volt Magyarországon, szarrá volt róla, minden Amiga, Igen. amilyen módon el tudják képzelni, hardware szoftveresen mindenhol, és a Minuxokat is egy volt, Igen. tehát hogy kinek van milyen desktopja? Igen, csak ezzel visszamentünk oda, hogy, és ez egy több fontos ez hogy mennyire 80-as évek regénye ez. Igen. Vagy, vagy mennyire a, a hagyományos számítás technikáit. A klasszikus kapcsolódó történet az, hogy a, a Magyarországon is egy időben dolgozom, meg a szabadságült azzal számolták ki, M3 számítógépből aztán hármát építettek. Volt egy Moszkvában, amit az eredeti építő, aki a, a, nem a mainstream vonal volt, ezért alatt kaptam mindenki terveit. Építettek egy másikat Budapesten, építettek egy harmadikát. Nem akarok hülyeséget mondani, nekem Bukarestre emlik. Vagy nem? Szófia. Vagy Szófia. Igen, nem voltak binárisan kompatibilisek a gépek, mert mindenki már az építés közben szénném moddolta őket. Ezért, amikor elmentek együtt siélni a számítás akkor megbeszélték azt, hogy hát enyém az, ezt tudja, a tiéd Még azt, hogy az a típus szám, a típus neve. Ez jó. Én, tehát, az egyenlőség és a is megváltozott. Az sem egy gyári, lehet tudsz. Akár csak négy, de le a sticker magam. De az pont négy, az... sticker van rajta. Igen, Én mondom, de, igen, mert ez ez széges. Persze meg az egyedi változatok, az, az külön dolog. Szerintem is külön dolog, mert itt arról beszélünk, hogy van egy olyan dekje, amiben három kocka van Ezekkel ezzel a programmal, ezekkel a dekekkel lehet egy bizonyos helyet föltörni. És semmi másra. Tehát itt ha halomoztam föl olyan képességeket, fizikai, mert mindennek van fizikai, Amivel én meg tudom ezt csinálni, de ha ez a gép nem lenne nálam, akkor hiába van meg a tudásom, nem tudnék átjutni. Közben Bani neki olyan számítógépe van, kickstarter ez te persze, ö, és ha mindenik, az, akkor lehet is már lassan venni, és kiveszem a szeméből a egeremet. Ö, ami abban az értelemben egyedi, ahogy a kéznek a cucca. Ez az open source rakd össze magadnak, itt van ez a csákó alkatrész laptop, van belőle Heritage kivétel, ami fából van, mert azt majd fiadnak vagy dörökül, Nekem nekem Én ez, ez zsebólát egy zsebólát szeretnénk majd itt. vagy egyszer egy zaskó az zsebólát. Köszönöm szépenk, billentyűzetek, laptopok, ne, Nekem ezt tudjátok, az hasonlít leginkább, ami akciófilmek iszonyatosan elcsépelt közhelye, hogy van, van egy profi, aki oda megy az ajtóhoz, ami nyilvánvalóan szuper zárral van, és egy ilyen alkatrészekből összeszedett, mindenféle ilyen vicces, számítógépes alkatrészekből ővett dolgot itt rádok, és akkor visszapörög a számról 6-5-1, és akkor na, kinílt az ajtó. Tehát hogy neki van egy olyan egyedi hardverje, ami minden zárat ki tud nyitni, ez csak az a V, és láthatóan nem sorozatgyártott termék. Eh, nekem, nekem ez, ez a dekkek, De vagy hát ez van, e... az, az autotolvajoknak, ez itt lehet az utcán Meg e ifjú a Terminátor Igen, nem De van két nyomás. Nem, az állítás, hogyha ez nem egyedi lenne, hanem mindenki számára elérhető tömeggyártott eszközökben, melynek vagy szoftver, vagy hardware, vagy egy kombinációja, akkor mindenki, mindenki tudna nyitni. Tehát egy olyan világban, ahol ez egy szűk rétegnek a képessége az, hogy ezeket a gyerekeket fel tudja törni, az szükségszerűen nem lehet van. Ebben egyetértek. Nincs, hogy bárki számára elérhető lenne. teljesen egyetértek. És pont az a különbség, hogy a többi széleskörben elérhető eszközök és az ő eszközkészletek között, hogy ez annyival többet tud. De nem kell egyedül lenni. Nem, nem is, is kell egyetértenek, mert. Nem áll meg, mert például egy HK-47-es az egy nagyon sok, tehát nagyon, nagyon erőteljes eszköz, bárki. Tudna vereni, mégsem eljönhető itt pedig, igen. abból aztán van a rogyásik, de igen. Igen. itt Van az a piac. Igen. Van az a nyíregyházi piac. Illetve igen. a másik, hogy Amerikában most éppen ezzel szívnak, hogy a 80 -t. A 80 igen, de akkor mondd el a is, hogy uh, Úgy van, hogy a... A Tobacco and uh, A, to a, a ATC, a, az a felügyelőszervezet, ami, ami szabályozó a fegyverkereskedés, az mondja, hogy, hogy ami 80%-nál jobban hasonlít egy készfegyver, az egy készfegyver. Tök mindegy, mert, hogy azt teszi meg a, a garage vagy Igen. nem, az egy készfegyver, és akkor úgy kell szabályolni. Ezért lehet kapni interneten 80%-kész ravaszt gyakorlatilag a... a Lower Receiver Tok talán. Azon múlik, attólfegyver. Azt az alkatrészt, ami, ami a sorszáll lenne, az 80%-készen meg lehet kapni. És, és most volt a hír, hogy, hogy valaki csinál arra egy, talán egy kickstarter Hogy nem is, nem is azt, az, az, azt a tárgyat önmagában lehet megvenni, mert ezt egyébként már elé lehet így is, hanem azt a gépet, ami ezt a tárgyat elő tudja állítani neked egy, egy többgaló minunk kockából. De azért, hogy, hogy én megkülönböztetném azt a fajta Kickstarteres világot, amely most élünk meg a minkeres világot, tehát attól a világtól, ami itt van, mert, hogy, mert hogy az a mékeres világ az alapvetően attól működik, hogy nincsen anyagi nyomás. Tehát, uh -huh. hogy baszottul sok pénzed és időd van. Uh, itt viszont kell az, hogy legyen egy anyagi nyomás, egy fő kell, hogy legyen valami módon egy elszigeteltség. Tehát amikor a 100 marci meg az ilyenek, hogy, hogy a faluban megcsinálta az ötúrjas billentyűzetet uh -huh. az időjépussóban, ja. ahhoz kellett az az elszigeteltség, hogy, hogy, hogy ne legyen számára elérhető valami, Igen. és e, hát nem tudjuk, hogy most ez azért kell, mert hogy ugye a gibzoni világban nem lehet más uh -huh. nem a foftoljákat másolni. Nem tudjuk, vagy... hogy lehet-e másolni Tehát egyet, Úgy tűnik, hogy nem. Az most miért érdekes, vagy hogy mondjam, miért különleges az, hogy, hogy ezek egyediek. mert Mert alig találkozunk más típusú eszközekkel benne. Tehát, hogy e, találkozunk szép, terminálokkal, amikbe csak így bele kell nyomni valamit, tehát oké. azok másodrangok. Teljesen... A belső logikája alapján ez egy teljesen normális dolog, egyedinek kell lennie. E, szerintem Kérjék úgy... Én nem érzem... Uh -huh. Jó, e, én is a, így, így gondolom. Nem ki a dolog olyan szintre számol. Ettől, ettől még lehet egy ez az háttérben a, a, a regéd nem mondik meg, hogy, hogy rengeteg egyértőnök egy eszköz van. Ezek a... Kiemelt, ez, ez a, a, a, a, a divat része és ez a képződés találkozunk. Hát, hát meg az a világ, hogy meg a cégek mondnak, nyilván Igen, igen, És azoknál te jobbat kell, hogy használj, hát, hát hogy be tudj az embereket. Negatív, hogy a van. Negatív, hogy a négatív. Negatív, hogy a négatív. Negatív, hogy a négatív. Tehát, hogy háborút gombaméreggel vívnák. Amikor arra gondoltok, a szovjet technológiai miután először be? Hát nem a gombaméreg. Hát nem a gombaméreg. Szamovál. Igen, körülbelül. Nekem valami nagy is vasból lépő, amikor van a katyusek. Katyusek, vagy izé, vagy a TL22-es. De nem a orosz gombaméreg. Tehát ez az... Franci gombaméreg? Nekem azt feltételezi, ez a könyv, és ezt imádom benne, annyira jó, hogy hát az albán diszidens Londonban eseni egyéb ellenőrök. Az, az nagyon jó, az, az nagyon jó. Hogy a polónium meg az, az nem nem éve, Igen. De, de, de. Nem, ugye, emként, azt mondod, amit akarok mondani, Válik, ez nagyon helyen, én azt feltételezem, és ezt nagyon szeretem benne, hogy volt egy világ, ez hidegháborús segény. volt egy, egy amerikai világ, amit ő nagyjából itt leír, mert mit tudom, hogy micsoda és annak volt egy párhuzamos titokzatos ellenfele, amiről azt feltételezték, hogy ugyanilyen nagy és ugyanilyen titokzatos. És ez a e, háborúról maradt orosz gomba mérget, ez, ez, ez, ez az. Tehát ez a másik titokzatos világ, amiben simán belefér, hogy az orosz technológia 60%-ban az ő civil betű számítógépeikből, 40%-ban meg e, Monsi e, Sámánok ráolvasásaiból állt, mert nem tudták, hogy nem, nem, nem, nem tudták hallni, tehát mit e, Viszont... E, Viszont működött, és titokzatos volt, úgy mint a Polonium, úgy mint a KGB titokzatos woodpecker -e, meg az nem a KGB volt a hadseregé, de az ilyen orosz titkok, és ezek orosz titkok megvásárolhatók és használhatók. Tehát Memphisben az ő megbízói a háborúból visszamaradt mérget használtak. Ez azt jelenti, hogy Putinnak is van egy fiókja, mert titkok vannak, és felhívják Memphis megbízók, és akkor 6 millió ruberért elad egy gombomérget. Ez, persze, mindenkinek van egy ilyen fiókja, minden állami vezetőnek, csak az amerikai-tól nem lehet meglenni. Igen, igen. Az orasztól be lehet szabadpiac. Ugyanúgy szétkapják, mint az atomjaikat sétzapják az összes James Bond filmben. ez... <laughs> Ugyanakkor meg csúcs, van olyan technológiájuk, ami nem izéből saválló acélból készült, és egy centi vastag falai vannak. Igen. <laughs> Igen, De bár ez ön... nincs szerintetek? Szerintem van. Valami biztos, hogy van. Vannak űrhajóik, tudod. hát <gül> Még vadászgépeik. Igen, igen azok, azok ilyen megmaradt űrhajók egyébként. Igen, az, az... A, világ, a világ egyik csodája, ezek az űrhajók azok ma a legmenőbb űrhajók. Vagy... Kisrágyásra rajta vannak a TOP 3-ban. A, a másiknak, hogy egy Ákos, volt. tök mást mondtunk volna a hogy hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt találkozunk, és kezdjük el végigolvasni, vagy kezdjünk róla beszélgetni. Évekig lehetett azért röhölni a szegény Gibzonon, hogy Szovjetunió van, lovak meg nincsenek, hát mindent elbasztál öreg. Ehhez képest most Szovjetunió kezd alakulni, a lovak jött aggódni. Igen, igen, igen. Én komozára módat van a ugazbét. Hm? A magasbét, hagyat le. Merülsz. Kösebe. Ó, oh, ne! Tiszta személyben a telefonon. <gül> Akkor el akarok kötni a következő oldalon egy mondatig, egy kicsit előrehaladok. Van itt egy rövid szösszenet arról, hogy a pénznek milyen szerepe van. A pénzes az, az tök érdekes, mert mindenképpen vegyük elő, még igen, én is aláhúztam. Ö... Olvasok fel tehát... föl, Olvasod vagy olvassam? Olvasod, jobban hallod. Ösztes pénzed sietve új ilyen vaskos kötegére váltotta. A világ fekete piacának berkeiben a régi papírvalót, amíg rendületlenül kitartott, Akár a ilyen szigetlakók között a kagyló pénz tök dolog. Már az utalás is. A szabályos ügyletek kézpénzes fizetése az Sproulban sem ment könnyen, de Japánban már egyenesen illegális volt. Na, hát És de... itt folytatjuk a hírrel, hogy a németek inkább a kézpénzben. Meg az hát hogy a hét... Igen, Igen. Igen. És a héten megint piacra dobtak három darab bankrát, a hétesíti okosabb eszközt. Igen. És is már készül a sajátjával. Igen. Vagy van? De cserében a foszbe között pénzteképekkel emeljük GDP. a GDP-t. Tök cyberpunk dolog. Igen. A bulgárok óriásit szakítottak rajta. Hmm. Nagyon ugrottak az online között, egy értekelni, hogy hát, egy étterem, ami egy héten csak 50 levált forgalmaz, az dráulós, és közben él évekig. Tehát Igen. Az után Igen, De azt hiszem, is ez a tervük? Tehát... Egyébként tök jogosan. Szerintem is, tehát én támogatom. Futottam már bele olyan kisboltba, ahol mondta az eladó, hogy az a baj, hogy a gomb az okét jelent, az oké az okét jelent, és a tördés az okét jelent. Magyar UX most mit mondja. Igen, <tos> igen, igen. a Kállói megrendelés és a UX az nem jön össze jólnak. És amúgy még egy dolog van nekem itt aláhúzva, az a Fülke Hotel. Igen, már több, előbb is volt egy valahelyik abszoló hotel, de ezt meg kell említeni, mert ez, ez egy ilyen... De ugye hapszivagy spór Igen. Természetesen hát, a belső. A belseje, de hogy ez egy ilyen és van van a, a tövegek által is ismert Cyberpunk-toposz. Sok mindent képvisel. Lecsupasztott ipari. Kevés helyed van, elveszted azt a középosztálybeli életteret ami ugye téged középosztályként definiál. Csak egy lyukad marad, mint a proliknak. Szörnyű hely. Szörnyű hely, de ugyanakkor... Tedd fel a kezét, aki nem szeretett meg legalább egyszer fülkeotában aludni. Nekem sikerült. Fölteszem, én aludtam Forma 1-es hotelben, és az is furcsa volt már. eredeti szak... magyar változata a dolognak. Pont azt szaktam ki a képen, 1 köszönöm. köszönöm a Forma 1-es hotel, ahol még a szobának a sark is le van kerekítve, hogy lefolyjon a víz. Amikor most. Én Elképesztő, hogy nem tudom, hogy lát, ha már Forma 1, akkor láttátok-e azokat a zseniális, idegenes épületeket, amelyeket a Forma 1 során emeltek körülbelül 10 évvel ezelőtt a közeli erdős területen. Én szopó doboznak hívtam őket, mert ezek alapvetően ilyen kurva dobozok voltak, ahol folyamatosan dolgoztak a lányok. Ha az építészetnek van végtelen lecsapasztott formája, de még nem barlang, akkor azok voltak azok. lapokban összerakott, egyhét ilyen rezgő, hogy ilyen hangot adtak, és ez a félelmetesen undorító, és volt ablakuk, ami egy ilyen e, könnyed függőnnel volt e, elfedve. E, de nem is az, hogy lakókocsikat toltak ki, ezeket megépítették, olyan minden minden évben Elképesztő. Azt hiszem, én voltam barlangban, ami nem képített és az nekem borzasztóan jó élmény volt, hogy ott, nagyon szűk helyébe tudsz keveredni, és elképesztő biztonságban érzed magad, de nagyon. Mert ott tízezer éve ugyanaz van, tehát elmehet fölte egy földre, és megint már nem fogod észrevenni. Mert tisztenságban vagyis az nagy Na. A e. E. Nem, nem, e. Nem, kibarám, e. nem biztos. hogy magam. Na. Lapozzál nálad a laphúzó vörös neón? Nem, nem, nem, nem az a bekezdés. Igen. igen. E. Szinte mindegy is, hogy miről van szó, szóval, hogy teázóban vagyunk. A teázó egy tükrök borították, minden lapot vörös neón keretezett. E. Gibzont neonra is fizették. Igen, igen, vörös neónra Csodálatosan szép, a nyugancosokban még nem halott technológia, most már szint teljesen kifutott, és nem tudom, hogy... Tényleg, hol van Neon még? Ezt, ezt ő megpróbálta elképzelni? Minden falon az és minden tükröt vörös Neon kereteztet. Ez egy picit zavar, a talán a zavaró, picit talán vibrális. Tudom, tudom, csak egy a... más esztetika. Péter, a Neon az meg átcsúszott mondjuk a irodai videóításban. Nem is csak meg a Makerspace-ből, tehát az ilyen hajlézott Neon felirat. Igen. pettice Briepetisznek volt egy sorozatterve 2008 környékén, nem vette meg a, a adott channel, aminek csinálta abban 45 percen keresztül először húztak egy üvegcsőt, a másik mesternél feltöltötték Nemes Gázzal, aki a nemesgáz feltöltő mester volt, és a végén elmentek az elektról, a mesterhez, aki pedig belenyomta a forró elektrólát, és a végén felnyújtották, és akkor így néz ki a műsor Más stikrét készült. Nagyon jó, pedig nagyon jó. Tehát a, ez a cső, ez ami most van, azért nem a neon, mert, mert ez, tehát a neon az nagy, Értelmetlenül nagy, állandóan vibrál. Ilyen szájberpák uh, uh, hangulata van. Tehát uh, mi mindig egy nagyon rossz és sötét helyekre kerül, szerintem. És neoncsú van, neon hangot. Az egyik technológia előtt, az gyakorlatilag a uh, 60-as években nem létezik, mert Há? már nem neonnal történik a Nem tudom, az tényleg valamikor a 910-es-20-as években, amikor elkezdték azóta kriptont, talán az, az összes ember ezeket neonnal már rég nem. Nem. De keresünk, hogy cyberpunk mit mond. parkolóház és sengeteg nem fogsz kapni. Valami színesebbet akartam, de nyilván ez egy kicsi és nem... Na minden, tehát amúgy ezek a leírások, és talán itt előre, először elő a Neon, de tele van Neonnal az egész könyv folyik belőle a Neon. Mint a 80-as években, amilyen kocsmákban jártam ki Budapesten, ezek a kicsit lepattan, tehát nem a felkapott helyek, hanem ezek a akkor idősebb embereknek a a jó volt egy zongorista, és ott ilyen párok lassúztak a... Ezek mai napig megvannak között, ilyen Jimmy, a Jimmy világnak gondolom é, ezeket. Ilyen, ilyen. Tehát van bár zongorista, nagyon sok bársor, a szomszédokban, voltak 54 ilyen, ilyen viszkok. Egészség. Egészség. <gül> <gül> 54 írta le a szeddeon. Aha, király. A, van itt egy mondat, most már nagyon a végére közelünk, tehát Ez a mondat lesz az, ami szerintem Gibson maga. Night City leginkább egy ünodkozó tudósáltal kiagyalt és agyondolcsított zűzzavaros, társadalmi fejlesztési kísérletre emlékeztetett. Mit tud Na, nekem ez a mondat, ez Gibson. Tehát az ő, a parodiája is, az a parodiája, ami a Samsung van, meg az összes regénye hemzsög az ilyen mondatoktól. Tehát ez az olyan mint, hangyobojnak látszó, ez, ez majdnem nem, mint a a a legsötétebb borzolom, ami előjött a lyukból. <gül> Vagy... De ide, tehát... Ez a... De a poszi jelző <gül> posz, jel, Igen, e, e, Ezek a, a jelzőhalmok, e, e, ezek gibzok. Tehát igazából azért olvasom a könyveit, hogy ezeket... Így, tehát valaki aláhúzza nekem. És itt a 18. oldalon találtam az elsőt, ami eszenciális, tehát ezt más nem tudja leírni. E, hát vannak persze. Egy oldalról közelben még korábbran hozok egyet, ami az annyit írtam, hogy, hogy költészet később még nehezebb lesz a saját jegyzeteimet majd értelmezni. a De az elérhetetlen szájba mint meg annyi felvillanyzott varázslat, csak eleve a, a technológia, mint a technológia és a mágiának az összemosása, amit Steve Jobs mennyire alható jól csinált, az is így izgalmazolok. <tos> csak Csak rá a japán éjben, mert, mert japánnak kell lenni az éjszakának, míg nem összegérbedve felriadt valami Fülke Hotel hálókapszulájának sötét magányában. Ez csodálatos. De három soron keresztül álmodott rosszat Japánban. Bocsánat, csak ennek a, a, ennek a stílusnak a legjobb magyar epigonja az újságírásban, az a Szi Igen. A Igen. Ő, ő, ő neki ez a legjellemzőbb stílus eleme, hogy ilyen teljesen oda nem való furajelző halmazással egy után már nagyon fárasztunk. Igen, meg még, én, én beleolvasom én neked egy mikoros Lajos Gyorsan. A még valami, főleg ebben a mondatban, hogy, eh, hogy nem emberi. Tehát, hogy ez a e, tudós által kiadjált e, agyorvos zűzovos zűzavaros társadalomfejlesztési kísérlet. Ez ilyen úgy hangzik, mintha ilyen kémcsővekből öntöttek volna be dolgokat. Igen, igen, igen. Mérnöke, de és az is, hogy ilyen, ilyen burjánzó gépek által, tehát ilyen, ilyen, ilyen olyan, mintha a társadalom is egy kicserélhető kiber lenne. Ez nagyon sokszor előjön egyébként, mesterséges sejtés. Igen, így, igen, mérnöke. igen. Ez nagyon sokszor előjön majd a könyvben. És nekem ez volt az a mondat, ami ezt tök jól, tehát, hogy hol itt, itt tök jól szimbolizálta. És megérkeztünk az első olyan profilhoz egyébként, ami, ami már kész profil, de még nem, nem úgy kapjuk meg, hogy ott van molinak a farzsebében, kinyomtatva és ezért uh -huh. a felfelmentes rajzlapra. <laughs> és tényleg valószínűleg ilyen. Tehát azt képzelte, hogy ezek ilyen négy 5 lapnyi profilok. Pedig ezek a profilak valószínűleg de nem bonyolultak, nem mindegy. De sokkal később, még van egy mindjárt felabasmasztamon is, de. már nem hordott fegyvert és a legelemében elővigyázatossággal elővigyaz, sem törődött. Igen. Ennek a csávónak vége, Igen. az utca Igen. kidobná, le lefolyon, stb. A leggyorsabb, legkötetlenebb utcai ügyetekre hajtott, és úgy ismerték, mint aki bármit képes megszerezni. még ez annyira nem fontos, de hogy... Ö, ö, nem, a következő madat. Én egy része tudta, hogy lejövő önpusztítása nem marad lehetve egyre forradtkozó ügyfélkör előtt. Na, ez az, ez az amit Wintermuth észrevet, és ebből szűrte le, tehát a profilnak itt felelt meg. Ezért kellett őt megszerezni, szerintem. A csából, akinek minden mindegy. Igen, a csából, minden mindegy. Aki el fogja tudni őt indítani, és uh, most záró gondolatnak mert még 5 percünk van, mind a záró gondolatot. E, dobjunk be. E, azt tudjátok, miért hívják Neuromancernek ezt a könyvet? E, szerintem a magyar fordítás eleve nagyon nehéz ügy volt. Tehát minden tiszteletem a fordítóé, ha itt van hani. E, a... Necromancia, nem? Igen. senki nem hallott. Igen, senki nem hallott, de ők igen. Tehát ők akik, a, a, a, tehát az amerikai kultúrában a necromancer már ott volt. A gyűrűk urában ott volt. A necromancer a holott mozgató. És ez a lényeg. A necromancer, mint szó szerepel Igen, a gyűrűk a hobbitban, egész pontosan. Igen. Ő a gonosz varázsló, de nem csak ott, én utána néztem a szó és ez Shakespeare-i is benne van. Tehát, vannak, tehát a necromancer, az olyan, mint nálunk a varázsló szó, valamennyire. Tehát, hogy így jelen van az angol nyelvben. De amit ő így csinált, ugye, mind a három címfordítás, egy borzasztó nehéz esemény volt. A neuromántis önmagában hát értem, hogy próbálkozott, de a Count Zero-t nullára fordítani, hősi estet volt, főleg, hogy a Zero growth jelent. A mono, monolizva overdrive-ot még nem is tudom, mire folytatták, de az Mononiz a magát. Nem folytatták. Nem, nem folytatták. Még akkor belátták, hogy a sejtelen. Csak itt a Account Zero Security Edvig, Neuromance 2 címmel jött ki. Egy időben, e, igen, el van. Igen, igen, Nekem már nem az a kiadás, de nekem az van, bocsánat. Viszont szintén a Tamástól. De hogy a Neuromancer azért, mert Neuromancernek hívják azt a aki ugye a Wikerműcsnek a párja. Neki az a feladata, tehát ezért hívják így, egyébként kibaszolt is az része, a regénynek majd elmondom, mert hogy megvan tervező minden benne, azért hívják így, mert neki az a dolga, hogy emberekből kiragadjon valamit, amit hívhatunk léleknek is mindegy, de ő csinálja a romokat. Ő nekromanta, tehát halottakból, tehát élőkből a halárok után ilyen valamiket csinált, ő nekromanta, de nem igazi nekromanta, hanem neuromanta. Ezért hívják neuromancernek. És ezért van az a szerepe, hát igen, akkor most elmondom a könyv A ez a klán, aki a virasztáráltat birtokolja. a Aspuld- Tessier. ez magába építette, tehát a gondolkodásukban volt, hogy ők meg fognak halni, mindannyian megüli őket valami, és az ő továbbélésüket egy mesterséges intelligencia fogja továbbvinni. Tehát ez tervezet volt, minden tervezet volt. Nem Wintermute tervezte, hanem aki wintermute tervezte, azt tervezte el ezt az egész akciót kézzel kortovval és akárki mással együtt. És ennek, hogy ez megtörténjen, két e, facilitátora kellett legyen. Az egyik Wintermute, aki végrehajtja, és másik Neuromancer, aki létrehozza ezeket a tudatokat, és a kettők egy lesz a Tessier Asproul clannak a jövője ami egy másik entitást lesz. És az egész könyv erről szól, az első percről fogva, annak a megszervezése, hogy ez megtörténjen. És ha így olvasod, akkor tökre minden a helyén van. Teljesen az működik, hogy vannak a profilok, amiknek erre kellett haladnia, akármi volt, néha bele kellett segíteni, ahol belesegített Neuromancer, vagy belesegített e, e, Wintermult, csak Neuromancer nem feltétlenül segített szándékában. És a végén elérték ezt a közös tudatot, aminek létre kellett jönnie. Erről szól ez a könyv és egészetben. Akkor viszont, ami engem egy kicsit zavar ebben az egészben, kész profiljánál, ugye ott mondják róla az elején, hogy ez a, elkövette azt a hibát, amiről senki se hitte volna, hogy valaha is elkövető, megbízóit lopja meg. Én akkor itt már kis összeeskvésem mellettel, vagy neuromanszer, vagy winterbike, mint, ezért látom. Lehet, mert lehet, különben az ember ilyet van, nem csinál. Van, nem gond, nem de, de, de, de, benne de, de van de a A sofőr, mert, mert, mert, mert. mert hülye, nekik egy hülye. És a másik dolog, ami nagyon fontos a könyvbe, hogy uh, Szinte kizárólag csak szeretetetlen karakterekkel operál. Van egy-kettő konkrétan utálható is, mint a rivéra például, ahová nem jutottunk el. De hogy ezért ennek a mocskas ügyletnek olyan szereplői vannak, kizárólag ezek a szararcok. Vintergütig az egyetlen olyan, vagy winter az egyetlen olyan entitás, aki legalább valamilyen szinten valami szinte egyet érteni, élet. Drogonnyira le, azonosulni lehet, igen. Igen, igen. Tehát ő nem a, nem a napi drogodagjáért, vagy a minimális állat túlélésért harcol, hogy még két hétig vagy két hónapig, igen, és nem maradjesz, hogy a bomba mér, stb., hanem, hanem ő gyakorlatilag szabad akar lenni. Igen, és, és még másik csapatban játszik, nem olyan, mint mindván, mindván tudjátok, fel, mi. Tudjátok, mi vezeti a. Nem, A, a, a, a, a, a tecierlaspóloknak az, hogy ez megtörténjen? Meg tudjátok, mi vezérli, a, a 200 éves öregembert. Mi vezeti, Ezeket a személyeket? A haláltól való félelem? Persze, persze. Tehát persze, persze, persze. Ez, a, ez a regény, ez halálfélelemről szól, nekem. Persze. Lehet, hogy ez most én, mint The Life kis ebben a pillanatban, de alapvetően én úgy olvastam, hogy ez egy halálfélelemről szóló regény, amire ő ad egy megoldást. Amíg nem kezd ezt a beszélni, addig tulajdonképpen oké. Igen. Ami nekem eszembe jutott egyébként, Neil és Teddy precshatt vannak közös regény, az elveszett proféciák és ott, ott írják ott le az apokalipszis négy lovasát úgy, hogy oké, okay, hogy háborúszennyezés, éhínség az úgy, úgy három Ilyen. lovas, meg van a halál, aki tulajdonképpen olyan, mint a futballcsapat mellé hívott adó-behajtó, aki tök jó, hogy velünk van, de azért nem tartozik a bandához. <gül> Na, e, szerintem itt még neked van egy záró gondolatod? Csak olyan záró gondolataim vannak, amik kivisznek a szövegből, úgyhogy fogtam hogy olyan, olyan részletet, ami, ami bejött futurizmus, ne? vagy tulajdonképpen működő futurizmus, nem is gondolnánk, hogy az. Uh, indul a Sense ellen a támadás. Uh, ja, minden, minden mindig real nagyobb Nagyon vicces a dolog. Igen. É, És átcsatal a, a kiber térbe, és azt mondja a decknek, hogy 5 percig kivonatot a ponter modernekről fordult a hosszakához, miközben leszette az elektródákat kész jelentette a számítógép. A név ismeretlen volt, számára valami új, valami azóta, ami azóta jött be, hogy elmentek Csibába. Az Sproul fiataljaik között fénysebességgel hódító hobortok söpörtek keresztül, az egyetlen éjszak alatt egész szubkultúrák születtek, hogy aztán pár hónapmi virágzás után nyomtalanul eltűnjenek. Kezd el, mondta. Hosszaka lekérdezte az által elérhető könyvtár, napilap és hírszolgáltatás szolgáltatásat és itt elkezdő mondani a számítógép azt, hogy egy szemvillantás alatt mit össze, igen, mit természetesen ilyen feldolgozott össze, igen. és mit tömörített össze videóval, igen, tudományos igen, anyagokkal, stb. együtt, és elmondja, hogy ez az új szubkultúra, most ők azok, ilyen zenét hallgatnak, így néznek, és ezek a beültetéseik. Ez az ország legalább annyi téved, mi most egy gyors keresést, tévedne egy nem most Ez nem a gúdú igen, hanem kell a Microsoftnak ez az új ö, megközelítés, a, a természetes nyelvi feldolgozás és a Big Data elemzés filtár, meg az IBM-től látunk pont itt egy hete. Igen, csak ahhoz képest, hogy a, a figura Torontóban biciklis futárokkal és éjszakai jorosokkal együtt iszagatva felrajzolt egy jövőt, akarom mondani felgépelt egy jövőt, ahhoz képest az egyik legscience fiction az egész könyvben talán. Ja, igen. másik um... oldal a, a, a tv adatok jön Rejkúr. Igen. Vég az első résznek. A folytatással a Facebookon szerezhettek több információt. Sziasztok!